بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعد Potrošili put je ostalo više pitanja nego što je odgovoreno na njih. Pa tako za laho pomoć da odgovorim na preostala, samo da najavim da ću večeras praviti pauzu. Naći nakon 50ak minuta, više ili manje, da pauzu napravimo 5 minuta, 10 tak otprilike, pa, onda onda, pa da onda nastavimo drugi dio. Prvo pitanje večerašnje došlo u njemu Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh alaikum selam wa rahmetullahi wa kaže da li postoji razlika između termina kada i kader ili u stvari to opći izraz kada se želi reći da nešto nevidljivo u što mora svaki musliman vjerovati da vas Allah nagradi to je pitanje Znači, pitanje govori o tome koja je razlika između šerijeskog termina qada i qader. El qada i qader na Arabskom. E, s tim da ovdje u pitanju, bojim se da ima ma, mali lapsus i greška, kaže, u drugom dijelu pitanja, kaže, ide u stvari to opći izraz kada se želi reći da je nešto nevidljivo u što mora svakim muslima vjerovati. Ovo je opis za gajb. Nešto što nevidljivo, što se mora vjerovati, to je opis za gajb. A kada i kader, mada ima, jel, u kadao i kaderu dio gajba, međutim, to nije, jel, to nije definicija kada i kadera. Uglavnom, konkretan odgovor na ovo pitanje, znači, razlika između kada i kadera, po tom pitanju učenjaci, imaju podijeljeno mišljenje. Uglavnom imaju dva opća stava. Po tom pitanju prva skupina učenjaka smatra da nema razlike između kada i kader i između dva ta termina. Nači, naravno nisam na početku naveo, jel kada govorimo kadao kader govorimo jel o Allahovoj odredbi, o onom što Allah odredio prije nego što je stvorio stvorenja. E, znači, ova skupina učenjaka smatra da nema ima razlike između šrijetskog termina kada i kader, odnosno, svaki od njih sadrži značenje drugog. Pa kada se, je, pa se spomini jedan od njih, on obuhvata i drugi termin. Mnogi učenjaci smatraju da je, da, je, da je ovaj stav najbliže ispravnog, Iz, iz kojih razloga kažu? E, prvi razlog je to što oni koji pravi razlik između ova dva termina kada i kadara, a u stvari oba termina govorili o, o lahovoj odredbi, određenju, kaže oni koji pravi razlik u tome nema i nekog jasnog i nedvosmisljnog dokaza, kada i kadara, sa kojima se pravi razlik između ova dva termina. Također kažu drugi razok zašto je ovaj stav najbliži ispravnom. je to što u stvari je što se e, objava termina i kada i kader upotrebljavaju e, sad ovaj sad ona je na različitim mjestima, a obuhvata jedno e, obuhvata opće značenje kadera. Znaci kad spomine jedan, misli se na drugi i obrnuto. Također kažu treći razok zašto bi, zašto je ovaj stav u kojem se nema po kojim nema razlika između ova dva termina e, kaže jel treći razlog je to što utvari što i nema neke fajde u razliku od razkouvanja dva pojma e, pogotovo što su složni učenjaci da kada se jedan spomene od ova dva termina sve sve jedno bilo to a, ili qader, kada ili kader kada spomeno na nekom mjestu u šerijskom tekstu da se odnosi i i na drugi termin Pa tako, je nema onda, jel kaže, nema fajde u, u, u razliku među ova dva termina. I, jel, a to u stvari znači da definisanje jednog od ova dva termina sa drugim je ispravno. Ovo je prvi stav, uh, uh, prvi stav učenjaka po ovom pitanju, uh, u, po, kojem je, jel, po kojem nema razlike između ova dva termina kada i kadar. Uh, druga skupina učenjaka kađu da u stvari postoji razlika između e, šarijanskog termina kada i qader. Međutim, e, unutar ove skupine učenjaka postoji veliko razilaženje. E, koja je to suštinska razlika između ova dva e, termina? Pa Uglavnom, jel, e, naj, najveća razlika koju, na kojoj većina učenjaka, kada govori o ovoj, ovoj razlici između ova dva termina, je to... Da, da da se riječ kada upotrebjava da je ostvarena jel termin za ono što se sada što se desilo, što se sprovelo od Allahove odredbe, što se desilo u praksi od Allahove odredbe. A kaže a ono što se nije desilo što još se nije desilo, to se naziva kadar. Odnosno drugim riječima kažu, kader je ostvari ono To je Allahova odredba koju je odredio fil ezel od, od davnina. Znači ono što je Allah odredio da će se dešavati od kako je stvorio stvorenja pa sve do sunjih dana, to se naziva Kadero. A kada se od onog što, Allah što je Allah odredio da se desi, kada se to konkretno desi u stvarnosti, to se naziva qadaom. Nadam se da, da ste uspjeli uh, pratiti, jel razliku koju pravi učenjaci između ova dva termina. E, uglavnom da ne nevodim ovdje jel, koji učenjaci na ovom stavu, koji na ovom stavu, znači bitno je ovdje jel, da, da je ta e, na, učenjaci koji smatruje ovaj drugi stav učenjaka, druga skupina koji smatruje da postoji razlika između ova dva termina. E, bitno je da znate da da većina tih učenjaka na tome e, iako ima razilaženje potom tom pitanju, koja je suštinska razlika između ova dva termina većina njih na tome da je suštinska razlika u tome što se kader upotrebljava, riječ kader upotrebljava za lahovu odredbu fil ezel tako zvane takdiru lahi fil ezel znači lahova odredba koju je on a, a, odredio odavnina šta će sve desiti od, od postanka svijeta do sunjih dana a da, je, a da riječ termi, termin el qada da on stvari znači a, hukmullahi bi şey inde vakuhi da je to je vrij ah Allahova odredba za nešto kada se to desi i u praksi i kažu jel da je to u stvari razlika jel, pa navodi navodi čak neke jel, ajte mada ti ajeti direktno ne o toj temi sa kojim se pokušava jel, dokazati jel, da u stvari da se pod ovim terminom misli jedno a pod drugim terminom drugo Uh, recimo kada dođe u Koran u, u riječi uh, Qodijel Amru, a, a Qodijel Amru to se vraća na Qada, jel? Qodijel Amru znači veqa, jel, desilo je se to. Pa kažu, jel, Qada, qada Allahova odrba koja se već desila u stvarnosti. Dokazuju sa tim dijelom Koranskog majeta. Uh, I tako dalje, da ne vodimo, uglavnom uh, to su otprilike, jel, uh, to su otprilike uh, učenjaka i ono što se, jel, uh, najviše može reći po ovom pitanju. Ko, ko se ni udubio u, u izučavanje ove oblasti kadara odnosno Allahove odredbe. Svejedno jel ovdje rekli jel da je ispravan stav ovaj prvi koji kaže da nema razlike između ova dva termina. Bitno je znati da se učenjaci složili jel, da kada se spomeni jedan ovaj termin da se odnosi na drugi. S tim da oni koji kažu učenjaci druga skupina učenjaka koji kažu da postoji razlike između kada i kadara kažu, jel, kada se ova dva termina spomini u jednom kontekstu, u jednoj rečenci, u jednom pasusu, na jednom mjestu, da ima različno značenje. A kada se e, spomini jedan od ova dva termina, da se odnosi jedno, i na jedno i na drugo značenje. E, u, u svakom slučaju, jel, svejedno uzeli znači, ovaj stav da, da ne ima razlike između ova dva termina, ili uzeli stav da ima razlike među njima kao što, je, kao što su mnogi učenjaci, evo da brali da je ta suštinska razlika u tome da je kada znači kada se e, o, e, kada se znači e, kada se desi u praksi odredba Lahova a da je kader u stvari ono što odredi Aladžešanu uopšteno je od od stvaranja svijeta do sudnjih dana e, znači jedno i drugo jel nema jel kontradiktornosti među njima kada bi se i jedan i drugi stavili uzeli je se vraćaju suštini na jednu stvar a to je da da se oba ova termina uh, mijenja jedan drugog i uh, kada se spomeni jedan da se odnosi na drugog Allah zna najbolje uh, presuditi po ovom pitanju šta je najispravnije šta, uh, šta je najbliže je vrlo teško jer nema nema nekih jel zaista konkretnih uh, šerijskih tekstova koji ukazuju na razliku između ova dva termina iako znači oba su so termina došla naravno šerijskim tekstovima i kada i kader Allah zna najbolje uh, Drugo pitanje U njemu je došlo. Es-salamu alaykum, alaykum es-salam wa rahmetullahi Kaže u jednom hadisu kojeg prenosi Ja'ber Abdullah, stoji da laho poslanik sallallahu alayhi wa sallam e sa kamenje za popravak Ka'be. A na njemu bio donji ogrtlač i amigdža. Abbas, on je rekao bratiću e, e, da si odriješio svoj donji ogrtlač i stavio ga na svoja ramena ispod, e, ispod kamenja. Muhammed Sallallahu alejhi ve kaže prenosi da je odriješio grtač, stavio ga na svoja ramena i od stida pao onesviješten u zagrade, ovo stida je u zagrade. Poslije toga nije više nikada viđen go. Znaci ovo, ovo je taj hadis koji prenosi. E, možete li mi reći nešto više o ovom hadisu kao i o propisu čovjeka koji, koji je go do pojasa. Go do pojasa. Da vas na nagradi. Uh, odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Znači što se tiče ovog hadisa navedenog, u stvari to je hadis uh, koji, koji prednose i bilježi i Buhara i Muslim. Znači hadis je Mutefakon Alejihi. Bilježi ga znači, i, i Buhara i Muslim u svojim sahihima od Jabir ibn Abdullaha radijallahu anhu. Uh, u tom hadisu je došlo, kao što ovdje spomenute, jel? Da prilikom gradnje Kabe, a to u stvari uh, prije što je počela objava, jel? kada su mušici obnja, obnavljali Kaabu. E, kaže se u Rivajtu kod Buharije, kaže da su, da je El Abbas, znači Amidja, poslanika sallallahu alaihi sallam i Muhammed sallallahu alaihi sallam, da su, oni, da su oni također nosili, prenosili kamenje kao i ostali jel, koji su pomagali u obnavljanju Kaabe. Pa je, kaže El Abbas, rekao, poslanika sallallahu alaihi sallam, da digne, jel, svoj donji ogrtač, svoj donju odjeću na svoje rame da ga čuva od kamena da ga ne ozjedi kamen da ne ostavi trag na ramenu i kaže se u tom rivajetu on mu je to rekao kaže faharra ila al-ardi wa tamahat aynahu ila sama i kaže pa je poslanik sallallahu alejhi ve selle znači u ovom rivajetu kod Buhari ne rečeno da je on da je on to uradio mada se podrazumijeva iz konteksta jel ima u drugom rivajetu I kaže, pa je pao nesviješe na zemlju, pa su mu oči se, jel, očima i gledao u nebo i govorio, i zari, i zari. Pa je govorio, poslanik sam zale, moj donji ogrtač, moj ogrtač, moj ogrtač, jel, moja donja odjeća. Pa kaže, pa je, pa je El Abbas, kaže, pa mu je Abbas, kaže, podigao jer njegovo ogrtač, odnosno, spustio ga, stavio ga oko struka i vratio na mjesto gdje jeste. U rivajetu kod, također kod Buhari, u drugom rivajetu, Je došlo ono što je brat spomenuo gore u Hadisu, a to je da su, jel, da su da su njih dvojca nosili kamenje za gradnje obnavljanje kabe. E, pa je el, el, el Abbas rekao, znači Amidža poslanika sallallahu alajhi kaže o o sine moga brata, kaže kada bi ti razvezao svoj svoj donji odjeću, kaže i stavio na na sva ramena kao, kako bi te jel čuvalo od, od kamena pa kaže u tom rivayetu, pa je poslannik, sallallahu alaihi wa sallam, razwezao, raz, uh, naci, odwezao svoju odječu, jel svojn prijomu ta'ala odječe u svog struka, tu donju odječu, i kaže, stavi u svoj, um, kaže, faja' lehu ala men kibihi, i stavi u nasvoja dva ramena, kaže, fasaqata magšijen alaihi, pa je pao mrtav, pa je pao, pardon, pa je pao, jel uh, on esješten, fama ru'ije bada dhalika urijana, pa nakon toga kaže, n Ovo došlo također u Rivajetu kod Buharije. E, ono što nas ovdje zanima, e, vrlo bitna stvar, e, prva, a to je da da je, da je da ovaj slijed u hadisu koji kaže, znači, poslanik sam sanan čim je to uradio, čim je podigao svoju odjeću i stavio na ravena, e, odmah je nakon toga pao nesvješten. Da li je tu bilo dovoljno vremena da ga neko vidi ili ne vidi, znači oko toga imaju činjaci neki govori, jel, da li je u stvari, da li je njegov video kada je podigao odjeću, da li ga je vidio? znači, golog do struka ili ne na osnovu ovog hadisa se ne može razumijeti. može razumjeti jel? E, ovog, jel, kako je došlo jel u kontekstu hadisa Helen ne se e, svejedno e, potvrdili to ili negirali mi je bitno ono što je vrlo bitna druga stvar napomenu ovdje znači da se ovaj događaj desio pri nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao vjerovjesnik znači još mu nije počela objava a mi kao vjernici Mi kao vjernici dužni smo da uh, uh, ono sa čime je došao nakon objavi i ono što je prašnjavost Tako da ovaj događaj uh, ne može nikako biti dokaz, niti ga ikon spominje od učenjaka kao dokaz po pitanju toga šta je stidno mjesto, šta nije stidno mjesto. Uh, znači ovaj hadis uh, samo se uh, spominje kao sa historijske strane šta se desilo prilikom obnavljanja građenja Kabe, a ne sa strane uh, uzimanja propisa iz Iz tog, iz tog hadisa. Osim što uh, mnogi učenjaci navode ovdje kako Allah je Alađešanusa čuvao svoga vjerovijesnika od toga da, da bude otkriven, da otkrije svoje stidno mjesto čak i u, prije, prije nego što je počela objavu i u džahilijetu. Da ga Alađešanusa čuvao ti stvari zbog toga zato što je, kako navedeno ovdje, pao o nesviješten čim je to uradio. E, a što se tiče jel, pitanja kao što je došao u nastavku pitanja, kao propis čovjeka koji, koji je go do pojasa. Odnosno, to se vraća na pitanje, jel, šta je stidno mjesto kod muškarca? Stidno mjesto kod muškarca, učenjaci imaju podeljeno mišljenje. Većina učenjaka ovog umeta, od koji su jel, većina učenjaka sve četiri mezeba, znači šafijski, hambelijski, hanefijski i malikijski mezeba malikijski u, u poznatijem stavu unutar mezeba malikijskog a kod, kod šafija hanabila i hanefija nema razilaženja nači se četiri mezeba su na stavu da je stivno mjesto kod muškarca između pupka i koljena nači ona je dio tijela kod muškarca ispod naših pupka iznad koljena Mimo toga, znači, dio tijela mimo toga nije avret, nije stidno mjesto. Osim kod, kod, Hanefija, kod Hanefija, stav Hanefij, Hanefijskog mezeba je da koljena ulaze u stidno mjesto. Drugi stav učenjaka je stav da je stidno mjesto samo polni organ i dubora i stražnica, znači predni zadnji dio. Da u stvari... Fahiz, odnosno bedro ili stegno, ono što je iznad koljena do, do, do polnog organa, da to u stvari nije avret. I da ono što je iznad polnog organa do pupka, da to nije avret. To je drugi stav učenjaka, vrlo mali dio učenjaka to kaže, poput zahirijsko mezeba idun hazma i poput nekih učenjaka unutar malikijskog mezeba. Preciznije je rečeno što se tiče malikijskog mezeba, uh, unutar malikijskog mezeba postoji opće poznati stav, a to je stvari da oni stvari dijelje stidno mjesto kod muškavaca na, na tri stepena. Pa, pa uh, uh, prvi stepen je prvi takozvanje Aura Mogallava, a to je stidno mjesto tijela, uh, uh, teže ili ješče stidno mjesto ne znam kako se moglo kod nas provesti to je to u stvari to u stvari polni organ i i, i dubora odnosno stražnica a auretun مخففه au مخفده مخففه znači stidno mjesto koje blaže stidno mjesto je kaže ono što je iz, ispod pupka je do koljena a ono što nije stidno mjesto kaže to je sve mimo mimo ovog jel minuto E, znači s ovim donekle se jel, malikije, slažu, e, malikije slažu sa, a, sa Haze, Zahirijema i Ibn Hazmom da u stvari e, ono strogo haram a, zabranje u stidnom mjestu, to u stvari pulni organ jel, sa, sa prednje i srednje strane. Uglavnom jel, ne ulazimo u detalje toga untar mezjeva. Ono što je bitno ovdje je šta su osnovni dokazi kod jedne i kod druge skupine. Znači imamo opći stav sve četiri mezjeva, a to je da stidno mjesto između koljena između pupka i koljena, hanefije su na tome da koljena ulaze u stidno mjesto, e, ostala tri mezeba su na tome da koljena ne ulaze u stidno mjesto. E, šta je e, njima dokaz da, da, da ubrajaju ovaj dio tijela u stidno mjesto? on to dokazuju sa hadisom kojeg bilježi Ahmed i e, Ebu Dawud. Ima nekoliko, znači e, nekoliko različitih hadisa u istom kontekstu prvi od tih hadisa je znači koji je bijeg je Budavud ibn Mađe od Aliya radijallahu anhu da moj poslanik sallallahu alayhi rekao la tubriz fakhizaka wala wala tandura ila fakhiz hayin wala mayitin kaže nemoj pokazivati svoje stegno svoje bedro znači ono što je iznad koljena kaže, i nemoj nikako gledati U, on, u fehi, znači u bedru, odnosno ono što je iznad koljena, živog, ž, živog čovjeka ili mrtvog čovjeka. E, također, drugi hadis koji bilježi, e, imam Ahmed u svom Usnedu, e, u kojem je došlo od Muhammed ibn Đahša, da je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, e, e, prošao, kaže, a ja sam bio, kaže, sa njim, i kaže a kaže uh, dva su mi uh, moja dva fehviza odnosno moja dva stegna bedra su uh, bila otkrivena pa mi poslanik uh, pa mi je rekao ja uh, ma'mer, ma kaže gatti fakhizak gatti fakhizayk fa inal fakhizayn 'ibra kaže pokrij svoja dva stegna sva dva bedra ono što iznad koljena kaže jer su ta uh, ta dva dela, dva fehiza, oni su avret. U trećem hadisu kod kojeg bilježe Abu Daud e, i Tirmizi e, i također bilježi ga ima Ahmed u usnadu, od poznati hadis od Džerheda Eslamija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored njega, a njegovo je njegovo je njegovo stegno, znači natkoljenca, bila je otkrivena, pa mu je rekao: "Ma alimta enel fakhidh avrat zartin", ne znaš kaže da je da je natkoljenca, odnosno iz koljena da je to avret. Također uh, bilježi tirmizi u, u svom džamiju, odnosno svom sunenu. Uh, od Ibn Abbas radi Allaho Anohada, poslanik sallallahu anehi wa rekao el-fekhidhu avretun. Kaže, uh, stegnu odnosno nadkoljenica je avret. Znači, uh, navijel smo toliko neka četiri hadisa različita. Uh, za sve ove hadise, kaže Šeha Albaniju u svojeg poznatog knjize El-Irva, Ir-Va-Uqalil, kaže, kaže, kaže, svi ovi hadisi, każe we wszystkie jego senedy كلها لا تخلو عن من ضعف فكأجوبي حديث اي اكو في jego senedi si riwayaty mają u siebie słabości każe فإن بعض فإن بعضها يقوي بعضا zais ta każe jedni podupiru drugi optužen u, u, u pouzdano svoj pouzdano prenošenje hadisa e, bilo sa laganjem ili sa krivotvorenjem ili, sa, ili da je jako slab i tako dalje kaže kaže bel ilalahu taduru baina litrabi w aljihadati wa dafi muhtamal kaže slabosti ovog ovih hadisa kaže e, kreću se od itraba e, od tiraba znači da u hadisu ima poremećaj određen, u senedu ili riječima, Ili kaže, ili džahalata, ili ne, uh, ili uh, nepoznavanja uh, pouznanosti određenih ravija. Ili kaže, da'fa muhteme, ili kaže, slabosti određeni, slabosti kod određenog ravije. I kaže, zbog toga kaže... Uh, kaže fa misluha mimma yatmainu al qalbu li sihhati al hadis marwi i kaže sa ovakvim hadisima kaže srce se smiruje da je ovo se pre u ovom kontekstu znači u značenju hadisa da je natkoljenca avret da je to vjerodostojan hadis Kaže, Laha Sijema, vaqad sahaha ba'daha el-hakim uvafeqa u dhehebi, uvafeqa u dhehebi, uvafeqa u tirmizi, ualaqa u Bukhari fi sahihi. Ja kaže, pogotovo, kaže, što znamo, kaže da su neki učinjati paput hakima i dhehebija, ocijenio vredost onimove hadise, tirmizi je, pardon, ocijenio da je dobar hadis, a Bukhari usun sahihu, naveo je. u Bez lanca prenoslaca u svom sahihu jedan od, od ovih hadisa ili, ili dva čini mi se. Uglavnom naveo neki od ovih hadisa što ukazuju da su, da im daju značaj i da ih uzimaju i da ih smatruju i na stepen sa i Uglavnom Šeha Albani diže ovaj ove ovaj hadisa na stepen privatljiv hadisa što je ispravno inšala. Uh, Također ovo ovo slično su rekli mnogi drugi učenjati, od, što, što od, od prijašnjih učenjaka što od današnjih što od ležnih što od komisija da se, da, je, da se radi po ovim hadisima koji govori da je znači da je natkoljenica auret. E, da e, šta su to dokazi sa kojima dokazuju Ibn Hazmi i Zahirija i e, neki učenjaci od, od Malikija da nad kodencu stvar ni avret on to dokazuje sa uh, dva hadisa koja su došla jedan u Buhariju i Muslimu jedan u Buhariju jedan u Muslimu jedan u Tufekaliji drugi Muslimu uh, prvi hadis u njemu je došlo od Aisha radijallahu radi anha radijallahu uh, anha bežiga muslim uh, da je da je poslanik sallallahu alayhi ve uh, bio ležao u njeno kući uh, a kaži, U, kaže, kašefen anfehidehi eusakaj. A bili su mu, kaže, otkriveni uh, njegove dvije, dvije nadkoljence ili, kaže, dva, dvije potkoljence. Kaže, pa je onda tražio Bubekr dozvolo da uđe kod nje, pa mu je dozvolio. A kaže, on je ostao, nije, nije promijenio svo, svoje stanje uh, kako je ležao. Pa kaže, traži oma radi Allahom, da uđe, pa mu je dozvolo da uđe. On i dalje je ležao, onako kako je bio. Pa kaže, pa je tražio Othman, radi Allahom, da uđe, pa je poslanih s.a.v. Podigao se i popravio svoju odjeću. Pa je onda ušao Osman radi Allahan. Dozvodio onda uđe. A išao radi Allahan, kaže, kaže uh, rekla je poslanik, sam se ne primijetala, tu kaže, kada je ušao Abu Bakr, kaže, ti se nisi pomjerio. Kada je ušao Omer radi Allahan, se nisi pomjerio, nisi, nisi svoju odjeću popravio. Nisi vodio računa, nije još. Kaže, kada je ušao Osman, kaže, ti si uh, ka, popravio svoju odjeću. I digao se, podigao se i sjeo. Pa je poslanih sallalahu, ali se ne rekao, oni poznate, riječ ima nam poznate, ka'ela estahi min ređulin, te stahi min hun meleike, da se ne stidi e, čovjeka kojeg se stidi meleci. Uglavnom, s ovim hoće dokazati da u hadisu došlo, je da mu je bilo otkriveno, da su bile otkrivene dvije nadkoljenca, u stvari. Odgovor na ovaj hadis, e, s kojej strani, dola sa strani, toga što je došlo u hadisu, da da ima da ima šek da ima uh, sumnja uh, nedoumica ravije koji prenosi hadis da li mu je bilo otkrivena da li su mu bile otkrivene znači dvije natkoljence ili dvije potkoljence jer kada se opisuje kaže kana karashifan an fahideehi au saqayhi bilo mu otkrivenom bilo kaže ili dvije natkoljence ili dvije potkoljence I sa takvom je l u ovom rivajetu, to ne može biti jak dokasotim dokazuje da je da je znači ono što je iznad koljena natkoljenca da je to da to nije avret. E, e, također dokazuju sa poznatim hadisom u je došlo, u tom hadisom u tefaq alihi u kojem je došlo da Allah prepišači ga samo dugži hadis da je poslanik sallallahu alejhi jaha, kaže ja na konju pa je jednog od sahaba rekao da, da, da zajedno sa njim uzjaši na, na, istu, na istog konja. I kaže, taj ashab onda opisuje, kaže, pa kaže, on da sam, kaže, vidio bajada, fahidi, pa vidio sam, kaže, bjelino njegovih, kaže, nadkoljenica, njegovih, njegovog stegna, bedra, i e, kaže, ali među ono što nas niti se došlo u hadisu, fahasera i zarehu, pa kaže, pa je on otkriju, kaže, Otkrio svoju odjeću i otkrio, pa mu se otkrila nadkoljenice. To u rivajetu kod Buhari i muslima u jednom rivajetu. Međutim, kod muslima u drugom rivajetu došlo, umjesto Hasara i Zarehu, In Hasara i Zarehu. I Zaru. Znači, u prvom rivajetu je došlo da je poslanik, on lično otkrio znači, ono što mu je iznad koljena, nadkoljencu, a u drugom rivajetu kod muslima je došlo da mu se samo od sebe otkrilo. Naci ne, ne, ne ni on namjerno otkrio nego mu se tako dok je sjao na konja dok se je pomjerio otkrilo mu se ono što je iznad koljina. Također odgovor na dokazivanje sa ovim hadisom je u tome da se kaže jel da ova, a, ova dva rivajeta jel ne zna se koji je od ovog dvoga ispravniji jel to da li je to da li a, da li poslanik sallallahu alejhi ve sam otkrio što je iznad koljina ili mu se otkrilo prilikom sjedanja što se može svakom desiti kada nešto jel radi, kreći, da mu se otkrije dio stidno mjesta, ne namjeravajući da to uradi. Znači, e, odgovor je ovdje na ovaj hadis, da u stvari u njemu nije bila namjera, jel, odnosno nije jasno da li je, da li je poslanik san sanem, e, sam otkrio lično ili mu se otkrije, ne njegovom voljom. Jel. E, a, ako je to stanje tako, onda to ne može biti jak dokaz, jel, e, u odnosu na ove hadise malo pri spomenute ko, u kojima je došlo, da je, da je nadkoljenica da je fahiz, da je stidno mjesto uglavnom uh, Allah zna najbolje ono, čemu je, ono na čemu je džum huru čenjaka od četiri mezeba a to je da je stidno mjesto između između pupka i koljena, to je ispravan stav i na to ukazuje, odnosno uh, hadisi koje smo naveli četiri vajta hadisa uh, najjačiji od njih je hadisi od Džarheda, također od, od Abbasara di Anhuma uh, rad po tim hadisima je uh, znači opće prihvatnika čenjaka i to je ispravan stav Znači da je muslimanu nije dozvoljeno da otkriva ono što je iznad, iznad koljena. A da ovo što spominju kao dokazi, oni koji dozvoljavaju, da to ne može biti dovoljno dokazi jer ima ima neasnoće i nedomice u tim rivajetima koji su spominuti u tim hadisima. Hvala za najbolje. Sljedeće pitanje, u njemu je došlo, kaže Assalamu alaikum, alaikum salam rahmetullah wa barakatuh. Kaže, da li je dozvoljeno prihvatiti istinu koja nam dolazi od strane nevjernika? Kada je, kada je u pitanju praktisiranje vjerskih propisa? Alav vas nagradio. E, to je pitanje. E, odgovor na pitanje se vraća prije svega na ovo što je spominuto u samom pitanju. A to je, a to je prakticiranje vjerskih propisa. Znači, da imamo situaciju da nam dođe kjafer, nevjernik i da nešto kaže o vjeri islamu, o propsima. Znači, da on kaže o propisima, govori nešto o propisima Islama, da li je dozvoljno prihvati, tako da što pita, znači da li je dozvoljno prihvati tu istinu sa kojom dođe nevjernik, u propisima vjeri. S obzirom da znači da je ovdje riječ o propisima vjeri, a mi znamo dobro, jel, odgovor, znači odgovor na pitanje, je sljedeći, pošto je u pitanju riječ o propisima vjeri, koji izgovori kjafir i kaže onima i priča o njima, propisi vjeri I njihovo praktikovanje, naravno, što opće poznata stvar, su izgrađene na Koranu, na Kitabu, na Sunnetu, na Iđama, na Kijasu i drugim izvorima Islama. S obzirom da je, da je o tome riječ, znači mi možemo u odgovor na ovom pitanju imati više solucija. Prva solucija je to, ako je ta istina sa kojom dođe Kjafir, izgovori i kaže, zasnovana na širijaskim argumentima, onda ju je tu istinu obaveza muslimanu da je prihvati da je slijedi i da radi po njoj. Zašto? Pa zato je što je musliman obavezao u osnovi da, da, e, da slijedi i da radi po ono što došlo u širijeskim argumentima. Naravno ako, ako je riječ o naredbi jel, ili ostavljanje onog što je haram ako je riječ o zabranju. Primjer ovoga da bi bilo e, plastičnije o čemu se govori da recimo da dođe kjafir i kaže Muslimanu kaže od nekog musliman kaže vama muslimanima je važno da tanjate pet vakata namaza. Nema sumnje je lda je Tukiafira izgubio istino, mi znamo kako znamo da je to istino, pa zato što se to slaži sa sa šerijskim tekstovima. Muslimanima je važno da kanje pet vakata namaza i onom muslimanu ako on to nije znao mimo mimo to da je čuo Tukiafira, jel kada to provjeri informaciju i ostane se da je to zasam sa šerijskim dokazima, njemu važno da to slijedi. Jel. Nači ako kafir dođe i sa ovak da izgovori ovakvu istinu e, o, is, o, o šerijatskim propisima koje treba praktikovati, e, koja je zasnovana na šerijatskom zakonu, nema sumnje da je musulmanu važib da to prihvati i da to sledi, bilo od, za, od naredbi ili od zabrana. Druga solucija, ako bi kafir došao i rekao nešto što u stvari, stvar mišljenja ljudi, e, Znači neš, nešto što nije zasnovano širijskim argumentima. E, onda je prihvatanje ti, tih stvari, s obzirom da to nije istina, e, nije dozvoljno da se prihvati to od njega, ni da se slijedi. Navećemo primjer konkreta. Recimo da dođe Keafir da kaže, kaže, e, Islam je kaže, recimo da kaže, navećemo primjer, Islam je kaže nepravedan, ima nepravena odnos prema ženi. I to je njeg istina, on smatra da je to istina. Po njegovom analizi, jel, određeni propisi koji, koji islam odredio prema ženi u relaciji iz muškaca i žene i itd. Da ne vodimo te primjere koje inače oni navode kao primjer jel, kojima, sa kojima želi priči islamu i smatraju da to slabost islama. Ako bi kafir tako došao do, do, do te njegove po njemu činjenice da je islam nepravedan u odnosu prema ženi, e naravno jel muslimanu nije važi belo haram da sledi ovo zašto je zato što to sačime došao kjafir, nemusliman znači to se kosi sa šerijskim argumentima, to je laž nije istina i ni mu dozvoljeno da ga sledi u tome, nego treba ga da pouči da mu pojasni da to nije tačno, da to nije tako, da to nije tačno. Da lažeš je ona jel koji je u konkretnom primjeru za ženu jel, da laž je da lažeš anoaj koji govori muškarcu i ženi zna najbolje šta im odgovara. I, e, i da ove propise koje govaraju jednom i drugom njihovoj prirodi i tako dalje najednimo detalje e, to je drugi primjer treći primjer recimo da dođe da, e, da, da ono što kaže keafir o vjerskom propisu praktikovanju neko određenja vjerskog, versija, da, da, vjerskog propisa da to bude u stvari mješavina i istine i laži odnosno istine koja je zastavljena širijetskim argumentima i mišljenja i stavova ljudi koji nemaju potpore u širijetskim argumentima E, onda propis prihvatanja takvih riječi od keafira je ta, se vraća u stvari da ono što, se, što je potvrđeno u šarijetu, znači dio onoga što on kaže, to se prihvata, a drugi dio se odbaci. E, primjer toga je recimo, drugi dio naravno koji, koji nije zaslavan na šarijetskim argumentima, ili čak oprični šarijetska jedna, to se odbacuje. E, Konkretan primjer recimo da dođe keafir i kaže jel... E, on, recimo da on kaže ja sam izučavao islam i, i u, skontao sam i vidio smo stvari da po islamu muslimanu nije dozvoljeno ubijati ljude. Što je u osnovu, je li, u globalu je tačno? E, međutim, on sa tim riječima cilja ono i tačno kaže li, ono što u stvari u islamu nije tačno. U osnovu, znači muslimanima, nije dozvoljeno bespravno ubijati ljude. A Sa, sa hakom, sa pravom e, e, je dozvoljeno ubijat ili čak nekada je važiv da se ubije. Recimo osobe koje učine, jel, koje učine određeni zločin. Musliman koji ubije muslimana bespravno, besprovedno e, i presudime se e, kisaz, odnosno da e, glava zaglav da bude ubijen zbog toga. Uh, ne oprostujemo Eulijau uh, uh, dem, oni koji je uh, nasljenci, ono koji je ubijen, ne, opr ne oprostujemo, ne traži od njeg krvarinu, nego hoće da bude glava za glavu, od, od, od, od haka, jel, da bude ubijen. Što se dešava danas u islamskom svijetu? Jel? I da to zanegira kjafir, uh, znači to je batel, to nije tačno. Onda recimo da kjafir mislije pod ovim riječima, da muslimanu, uh, da muslimanu nije dozvoljno ubijati ljude, E, recimo da misli potim da ako je neko prihvatio islam ili od muslimana e, pa, pa postane murted otpadnik. Po šarijatu otpadnik se ubija nakon gdje što se pozove da se vrati islamu i on to odbije. Znači e, on se ubija, el. oko toga su jasni dokaze šarijatski i da on misli pod ovim riječima na to. Naravno to je bavatelj i tu se ne prihvata. A ako misli pod ovim riječima, on kaže da misli da to da nije dozvoljeno ubijati e, djecu, e, žene, starce koji ne učestvuju u ratu od neprijatelja, od nemuslimana, to je tačno, jel, koji ne učestvuju u ratu, nije dozvoljeno ubijati. Ona koji je ubio muslimana učinio je grijeh i trebao platiti krvarinu shodno razilažnom ženjacima. Hele ne ise. Znači, uglavnom odgovor na, na ovo pitanje, ako sam ga ja dobro razumio, jel, e, uglavnom može se znači, svrstati na ove tri neke solucije i e, shodno soluciji e, dobije se odpilike odgovor na ono što sam spomenuo detaljnije. Allah zna najbolje. Sredjeće pitanje, u njemu je došlo. Selam aleykum, selamu, rahmetullahu i barakatuhu. Kaže, interesuje me da li je dozvoljno tražiti bračnog druga preko interneta. S ciljem da sklopiš brak, ako je dozvoljeno, možete pobjasniti koje su to grance koje ne bi smijeli prelaziti. Hvala vam da vas dola nagrade. Odgovor na ovo pitanje, naravno, vraća se na... na Napoznato je ono da imamo danas opraća, tu su da postoje određene web stranice, internet stranice e, na kojima jel imaju ima mogućnost e, da se traži e, budući bračni drug. Odnosno jel u odgovor na ovo pitanje e, da bi bili precizni jel e, treba reći jel upoznavanje radi braka preko interneta, preko ovih elektronskih prava može biti dvoyako jel. U danom ako se to precizni analizira, možemo znači znači znači dvije vrste tog upoznavanja preko, preko interneta. Od strane onih koji jel, koji hoće jel, da, da, sklo, da da uđu brak. E, te dvije vrste su, imamo e, u općeno u upoznavanje stupanje komta u kontakt preko interneta i imamo posebnu vrstu uh vrsta to je u stvari uh, pod njom pod njom ovdje prvenstveno uh, bilo koji vid elektronskog komuniciranja poput uh, Skypea, Messengera, Paltalka, maila i slično. Znaci preko bilo čega od ovog, ili čak Facebooka i i i Twittera i šta ja znam. Da se preko ovih uh, mreža na ovaj način bilo koji spomenuti da se uh, da se traži e, drugi spol, da se e, kontaktira sa njim, da se stupi u vezu, da se vidi odgovara o braku, ne odgovara braku. Kakav je šariatski status? Kakav je šariatski ta, status? Znači kontaktiranja, upoznavanja i, i traženja, sklapanja kontakata sa a, drugim spolovima radi braka. E, Učenjac ovo pisa, djel'ovo ja ne govorim o sebe, e, šariatski status o, ove vrste komuniciranja je sljedeći da da muslimanima e, mislim i na muškarci na žene, da nije dozvoljeno da se dopisuju znači, muškarcima sa ženama, ženama sa muškarcima, znači, muškarcima nije dozvoljeno da se dopisuju ša, sa ženom strankinjom, kao, znači, koji on nije mahrem, e, na ovakav način sa ciljnjem stupanju braka. Iz kojeg razloga, e, šta je osnovni razlog, šta je osnovni dokaz za te izabrine, to je, jer, jer jer je to u stvari velika fitna. E, Takav vid komociranja vodi u veliku fitnu, do veliku iskošenje, e, zato što je e, šeitan neprestano uh, djeluje i na nju i na njega i na razni načine nastoji obmanuti jedno i drugo sve dok ih jel ne odvede u situaciju da oni počinje grijeh a raznorazni grijevi se grijesi se mogu počiniti u ovoj situaciji uh, narodaj ovo je ovdje nema potrebe da navodim jel vjeratno mnogima od vas poznato uh, koliko je samo jel ispuniti događaja i priča koji se čak mogu naći na internetu, u kojima se iskreni mladić ili djevojka ili udata žena ili oženjen čovjek, koji su kontaktirali sa drugom stranom, sa veoma lijepom i plementom namjerom, čak radi dave, radi islama, radi širenja, širenja neki islamskih tekstova, neki videa, predavanja i tako dalje, udružili se u ime Allaha Đi Lašanu i pod znači pod lijepim nije pod lepom namjerom, a, i, a mnogi i radi braka. pa ih je to odvelo jel u grijeh, neke udate žene odvelo u razvod, od žene u razvod sa njihovim suprugama i tako dalje. Uglavnom napravilo veliki veliki nered u njihovom životu. A dovoljan nered to jel da krši ahog granice, da čini harame. E, Znači, šta je neko, ako neko kaže, pa dobro, šta je imao koji je konkretan šariatski dokaz za ovo zabranje, naravno ovdje, ovdje su, ovdje prvenstvo se vraćamo jel, na, na fikska pravila, a to je jel, poznato, opće prihvaćeno fiksko pravilo kočenjaka, to je sredo za raja. A to je zatvaranje puteva koji vode u haram. Znači nema sumnje, jel, ono dobro analizira, govorim, to učenjaci rade, ne mi obični ljudi, pa su otanogli da ovaka vid kontaktiranja između muška i ženska koji jednim drugima nisu mahrem, da vodi u, u harame uglavnom u većini slučajeva, a ono što vodi u haram zatvara i znači zabranjuju se ti putevi koji vodi u haram zbog toga je to zabranjeno. Sa druge strane drugi šerijanski argumenti uh, i na gore mi je l ima i drugi slični fiksi pravila koji su isto u kontekstu ovog spomenutog da se zatvori putove koji vodi u haram. Sa druge strane uh, poznat nam je hadis uh, u Buhari, odnosno mutafekalaj hadis uh, u Buhari Muslimu je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uh, pohvalio osobu pohvalio osobu koja koja bježi od fitne Kao što došlo u hadisu, je čovjek, da će li doći vrijeme, da, da će li čovjek jel, pobjeći, uzeti svoje stade, udaljice od grada, od sredine gdje žive ljudi, kaže zašto, Fira firarim, dinim i nafitneti. Pobje, znači pobjeća sa vjerom od fitni. Da sačuva svoju vjeru, da sačuva vjeru pobjeću od fitni koja se nalazi u gradu, kod ljudi koji su u zajednici. Jel. Pa je čak imam Buharija na slovi jedno poglavlje, jel, e, bježanje, jel e, bježanje sa vjerom od fitne. Što, znači, ovaj hadis jasno ukazuje na poručenost i pohvalu toga da, da musliman i, nje, i obavezu da gdje god prepozna i vidi da može upasti u fitnu. Znači, ako u osnovi neka stvar dozvoljena, ali ako on u toj situaciji može upasti u fitnu i zna da će mu dovesti u pitanju svoju vjeru, da će upasti određene harame, on treba bježati od toga, klonice toga kako ne bi upao u te harame. A ne da izaziva svoj iman i ispituju svoju, svoju vjeru pa da ide i ispituju svoju hrabost. Također je došlo nam u hadisu da onaj ko čuje za Dejala da se pojavio da bježi od njega, da se udalji od njega. Da bježi od Dejala, jer je on izvor fitni, jer on može nagovoriti. Pa nam se da će biti čovjek koji će otići kod njega, da će ga, ga deđajal neprestano obmanjivati, zavoti sve dok ne povjeruje u njega, u njega, odnosno ne povjeruje da je deđajal ne udubila božanstva. Helem Neyse, uglavnom dovoljno se ovi argumenti, a poznata je i stvarnost, jel, da uglavnom o, ovakve situacije komuniciranja odvedu u haram. I da zbog toga nije dozvoljeno na ovakav način, nači ovdje govorimo o situaciji da se osoba, muška i ženska, da se apsolutno ne znaju, ili se onako možda čuli s jedno za drugo, ali nisu imali se pri upoznali i da onda oni preko interneta na spomenuti način jel, preko spomenuti načina komunikiranja preko Skypea, Messengera, Paltalka i slično da oni onda stupe kontakt, da da se upoznaju, da razmijene slike, da da se odgovori, čak i da susrete, u ovo i ono, uglavnom to završi jel, uglavnom završi u haram situacijama, u gdje se napravi veliki nered u životu jedne i druge strane. To je znači ovaj prvi oblik, znači uh, uopćeno upoznavanje uh, preko interneta radi braka. Ili jel, možemo reći i radi nekog hajeri posla. Uh, drugi vid, uh, vid to komuniciranja, a to je znači, posebna vid komuniciranja, u stvari tu mislimo uh, uh, na upoznavanje radi braka preko interneta, uh, u stvari preko uh, internet stranica, web stranica, koje su isključivo namijenjene i u cijelosti posvećene ili dijelimično, unutar nekih određenih stranica, za spajanje i vezivanje osoba radi braka. Znači, te, vjerojatno su, mnogi vama poznate, poimenično određene strance, koje su zasnovane na tome, jel? Znači, rade na tome da spajaju ljude, odnosno mušku i žensku stranu, koji, koji hoće da stupe u brak otvaranje ovih web stranica ili odjela na već postojećim stranicama koji, koji pomažu neoženjenim ili neudatim da sklope poznanstva za sklapanje braka po ovom pitanju znači savremeni učenjaci imaju otprilike e, dva stava. Kad govorim o savrima čenjaci, mislim ode na učenjake do čijeg mišljenja se drži, znači to, koji nisu učenjaci poznati po popuštanju, koji svi, koji nema granice halala i harama, koji, koji podležu stvarnosti u kojoj živimo. Ne govorim učenjaci koji slijede šarijanske argumente i e, koji s, e, sa, sa tim svojim stavima naravno žele veliki hajr Uh, jednom i drugom spolim muškom i ženskom kada je pitanje ova stvar upoznavanja radostupanja u brak. Uh, prvo, uh, prvo mišljenje od, od, od, od dva mišljenja po ovom pitanju dučenjaka. Prvo mišljenje da kontaktiranje ženi uh, muslimanke sa muškarcima, muslimanima koji joj nisu mahran putem interneta uh, preko tih web stranica sa ciljem poznavanje i traženja prilike za brak da to nije dozvoljeno. Zašto kaže? Zato što to je to zasnovno na mnogim šerijeskim prekrešajima, jer je to kaže put koji vodi u nemoralnost. E, zašto kaže? Zato što međusno razgovaranjem i kontaktiranjem mladića i djevojaka putem interneta otvaraju se vrata raznih zala da je se prilika šejta onda da, da i postupno odvedu ono što imala šano zabranio što potvrđuju naravno ići su slučajevi e, djevojaka kako su upale u u zinalog i poslede žrtve šejtanski e, zamki smicalci i upale odredne haram što je bio rezultat njihovog gubljenja stida e, a naravno čim žena izgubi stid gubi je ono osnovno žensko obilježje je, koje čuva od kontakta jel sa strancima i tako dalje Odnosno, ovim želim reći da traženje osobe za brak putem interneta u sebe sadrži mnoštvo šarijaskih prekrišaja i ono predstavlja veliku opasnost za djevojku, pogotovo za djevojke. Jer je moguće da podaci, čemu se ovdje radi, zašto, ovde, zašto su ovdje učenjaci za brandi kažu podaci i o jednom i o drugom mogu biti lažni, da muškarac može biti u iskrenu namjer kada sklapa brak, dok recimo djevojka laži, kao i obrnuto kao djevojka, da je djevojka iskrena u svojoj četnosti i da bude udan, međutim, moškarac bude prevarant. Znači, može doći tu do, do poigiravanja oni koji stupaju u kontakt preko takvih web stranica radi stupanja braka. Odnosno, jednostavno žele da ispitaju, da vide, da upoznaju. Naravno, ovo nas vodi još dalje, još već je bilaje. Recimo, koliko mladića koji dolaze na ovakva mjesta iz čiste zabave, Jednostavno je znati čak, čak potrebe da da ispravljamo svoju jel, straci prema drugom spolu u razgovoru, na stađivanju sa pogledom i slično, jer su tu obično razmijenje slike, obično se mogu vidjeti preko Skype-a, preko mesinđera, pričemu mladići često nemaju ozbiljne namjere. Nisu uopšte na ženitbu, nemaju uslova da su so oženi, ali stupi u takav kontakt, ili čak i djevojka, jel, sa ciljem da vidi, da upozna, jel... Pod onim raznim, pod onim izgovorom šeitarskim jer kako će se drugačije jel, udati i oženiti. E, Naravno ono što je, što je zanimljivo i što je, što je žalosno i što je smiješno da ovakvi mladići uglavnom jel, na ovakav način kada stupaju sa djevojkama, na kraju kada zaista hoće da se ženi ovo bi više, više je bilo da da upoznaju da vrte i tamo vamo kada zaista odluči da se ženi on obavezno traži djevojku po mogućnosti da je niko ne zna da niko nije vidio da nije nije izlaza da ni sa kim nije nikoga kontaktirala što kažu da niko nije pipno itd. i tako dalje i da samo takvu hoće da je takva ona kao stvari koja je jel koja je bliska njemu i koji želi kao ženu A, a ovako je u poigravanju, kontaktiranju, u, u tim neobaveznim, neozbiljnim kontaktima upuštaju se e, naravno i zato što je prije, prije, prije šeita navede na to. E, jer naravno je kako zastupio u brak sa djevojkom koji je upoznao na tim web strancama za koju ne zna jel, s kim je sve ona kontaktirala, koju je sve živ vidio, dok je tim vezama, da li u stvari prekrila uopšte se te veze i da li kada se uda za njeg nje, i dalje kontaktirati sa tim koji momcima s kojima je kontaktirala i tako dalje. Znači ovdje se postavlja mnošto pitanja koji koje je jako teško dati odgovora koju stvar su otvaranje jel, šeitanskih puteva u kontaktiranju između muška i ženska. S jednog druge strane, ako bi se pravi ovakav način komuniciranje strane djevojke da to ona radi kako bi se uopće znalo za nju i kako bi dala priliku onima koji, upozna, koji je upoznali na ovakav način, preko stranice je naravno te stranci koja je za brak, da je mogu oženiti. Ta djevojka, odgovor na ovu stvar, jel, na ovaj izgovor da ta djevojka treba da zna da je Allah odredio bračnog supruga pri nego što je stvorio uopšte, ako joj je određeno da suda i da će joj Allah Žešanu olakšati puteve do braka na hala način kada, kada zna za njen iskrenjeti njeno ostavljanje onog što on zabranio od tih haram kontakata kako bi ona došla jel, do, do, do halal braka. Naravno, jel, za ovu stvar je opće poznat kur'anski ajed Vomaj teqidlah jeđalehu mahrđa i rz- i rzoku od حيث uh, onome koga, onome, uh, koji se boji Allaha Allahu mu nači izra, izla, iz izlaz opskrbičega odlakle se ni ne nada Također je poznat hadis koji dašo više rivajata koji na stepenu dobrog ili urodosnog hadisa jel, da onaj uh, ko ostavi nešto radi Allaha men terakese en lillahi awada hu lkhair minhu uh, ko ostavi nešto radi Allaha naši haram ostavi odriđeni radi Allaha Želšanuhu, Allaha Želšanuhu onda dokonali bolje od toga. Naravno, ovdje, opet da se vratim, na, na osnovu ovdje, dozvoljeno je ženi muslimanki da se ponudi za brak dobrom čovjeku, za kojeg čula da je dobar i da može biti dobar za braka, odnosno dozvoje njoj ili njenim starateljima, bratu, otcu ili nekom drugom, da, da ponudi nju nekome koje na njinom nivou za ovo postoje šerijatski dokazi da i ne navodimo je to je osnova je da žene dozvoljeno se ponuditi za brak međutim ne priđeči jedna žena muslimanke da da glasava svoj želju preko nekih internet stranica preko ne, preko, neče, preko čega se ne zna ko će joj se javiti sa druge strane i još da postavlja svoju sliku ili detaljno opiše svoj izgled čime gubi da sumnje gubi svoj stid sramežljivost Jel, i e, time jel, o, odaje sebe samu i stavlja sebe u priliku jel, da upadne u raznorazni razne harame. Jel. E, to je otprilike prvo mišljenje onih učenjaka koji uopće zabranjuju, uopćeno znači bez ikakvih šartova uvjeta zabranjuju, ovaj vid e, otvaranja, a, znači web stranica na kojima poslije mogućnost kontakta radi braka sa drugim spolom. E, to je prva skupina učenjaka, druga skupina drugi, e, druga skupina učenjaka, drugi stav učenjaka po ovom pitanju, savremeni učenjaka naravno je oni koji dozvoljavaju ove web stranice e, pod šartom da je ona da, da, da je takav vid komuniciranja radi vraka e, usklađen i uređen po šerijatskim propisima pravilima. E takođe da da administratori tih stranica jel, vode jel, da oni znači, sami vode, zado, znači, e, da vode o tome da se zadovolje šarijatska načela komuniciranja muška i ženska. E, š, mislim da se vode prije svega jel, e, komuniciranje koje je zaslovo na šarijatskim dokazima, jer što je tema za sebe da otvaramo tu temu. I e, na osnovu ovoga smatruju, ako se ovo zadovolji, da je dozvoljeno da se otvara ovakve strance od poznati Savrino Čenjaka koji govori o ovoj temi i koji je na ovom stavu je poznati Mohamed Salih el Muneđid on je sam postavio otprilike neka tri šarta za dozvolu pravljenja ovakvih stranica web stranica ili unutra nekih stranica da se otvori ovakav odjel prvi šart je kaže da se na toj stranci ne, izlazu, ne izlažu slike žena Zašto kaže gledanje ženi koja se, e, pre, e, e, koja se prosi dozvoljeno u samo onom ko hoće da se ženi i je da je zaprosi. Dok drugima koji nisu na ženidvu nije dozvoljeno gledanje žena. Što je uopće poznato jel, na osnovu širijetske argumentata. Znači zašto on nije dozvoljeno da postavi sliku tek tako, pa kako dođe i pogledaj iz razloga, jel... To je dozvoljeno onom ko hoće da je znači, čuvuje znanju i hoće da se na ženitbu je i hoće baš nju da zaprosi. Njema je dozvoljeno da vidi koga je šta je i kako bi zaprosio. Dokovi drugi koji nisu za i nemaju ozbiljnu namjeru za ženitbu ili gledaju samo nako da bi vidjeli, jel, njima nije dozvoljeno da gledaju tu ženi. Zbog toga njoj nije dozvoljeno da stavlja e, e, slike jel, na tim strancama. Drugi šar te kaže da se ne opisuje žena preciznim opisom kao da je taj koji čita vidi. Dokaz je ovog ovo hadisa Buhari u kojim je došlo da je poslanik s.a.v. Se rekao neka, neka žena ne opisuje ženu, neku, neku drugu ženu li zeuđiha svome mužu ke, en, e, ke ennehu jaraha kao da je on vidi pred sobom. Znači, hadis govori o tome da nije dozvoljeno e, e, suprozi da svome mužu opisuje neku drugu ženu koja on inače ne zna kako izgleda, da je opisuje tako na takav način kao da je on vidi ispre sebe. Znači, opisuje njeni dijelove tijela, njeni izgled lica, e, detalju kao da je on vidi ispre sebe. To nije dozvoljeno na osnovu ovo teksta hadisa i uh, on uh, Šehi še Moneđid uzima ovo kao doka da nije dozbiljno da se znači uh, djevojka koja bi žena koja bi stavila uh, koja bi ušla na tu strancu da bude pravilo šart da se ne preciznim opisom kao da je čovjek vidi ispred sebe uh, treći šart kaže da, da se ne daje prilika za dopisivanje između dva suprotna spola znači ne ostavlja se mail od jednoj i druge strane pa ko hoće Uh, ili da se ostavi jel, uh, nik od Skype-a, od, Skype od mesinđera, od ovog, od onog, i da oni, sa, koliko da će su upisanjem kontakta, od onih koji se prijavali. Da, da to nije dozvoljno, da se to ne radi. Zašto kaže? Zato što to vodi u fesad, nemoral, gubljenje, side, tako dalje. Nego šta da uradi? Nego je na upravi stranice, kaže da provjeri identitet prosca. Znači, neko ko je zainteresovan za tu osobu, da provjeri njegov identitet i da ga poveže sa starateljem one koji on želi da zaprosi. Znači, na osnovu onog opisa što rok što je dato o njoj, ako on zainteresovan za nju, da stupi u kontakt sa ime sa njenim ocem, sa njenim bratom, sa njenim uh, Amidžom i tako dalje, a ne sa njom direktno i da na taj način jel da se izbjegnu haram da se opadne harame. Naravno jel mi kada uzme ovi šartove, još neke drugi jel šartove E, zašto ovde govorimo jel zašto šeik še e, posebno naglašava e, za, zašto nije dozvoljeno njima dvome direktno stupe kontakt pa da vide i sviđa se sviđa zato što to vodiči na klasično ashkovanje ovaj vid koji mi imamo mi danas na ovim strancama gdje djevojka ostavi svoje podatke muškarac svoje ili stupe jedno s drugim kontakt bez posredovanja mahrema e, staratelja roditelja s jedne i druge strane to je klasično ashkovanje samo što ide preko interneta jel. Taka vidi klačno aškovanje. E, zato što ona sama sebe ne može udati. Ne može ona sama sebe, e, hoće da su ocijent, hoće da Nego to treba da ide preko njenog staratelja. I zato je, naravno narodno, odnosno poznatog hadisan, la illa ila bivalijin, la nikahaj ila bivalijin, nema braka bez staratelja, bez dozvoli staratelja. Hadisko je vredostajan. Nači, e, ukazuje na to, znači da ne može e, žena, djevojka sama je lda upušta u te stvari. Što opće poznato, koja god se djevojka ili žena upušta u te stvari, obično upadne u određene belaje, u kontakt sa, sa muškarcima. Jer što je poznato, praktično muškarci su kao, kao, kao vukovi, prepredani e, prepredane zmije ili ili lisice, koji fataju i koriste priliku da upecaju jel da upečaju žene nekad kinu sa lijepom namjerom završi il u onom što je belaj a nekad u osnovi imaju tu namjeru da radi da rade stvari koje su po zabranjene u danom Helen i drugi učenjaci mimo šejhama Neđida su govorile o ovoj temi popot Halda Rifaja i mnogi drugi navodim po imenično učenjake spominja se neke drugi šartove Recimo, spominju, jel, da, da se ne objavljuje da se prilikom spajanja osoba skrati na obaveštanje općih karakteristika poput imena, adrese, države, stručne, spreme, nivo obrazovanja i drugih sličnih, drugih ličnih karakteristika, a da se spomenju detalje žene poput toga, poput visine, težine, boje, kože, kose, izgleda tila i tako dalje. Hele, ne i se, uglavnom od šeha Rifaja slični su jel, šartovi koji su ko, ko, slični kod, koji spomenju kod Šeha Moneđida. E, ono što je bitno ovdje da zaključimo e, da, da ovakvi strance, jel, ako sada pogledamo analiziramo stvarnost stranica koji postoje danas ko, e, koje, koje se bavije ovim pitanjem, koje se bazirane i na ovom, a to je strance za uspostavljanje jel, e, za upoznavanje radi braka, Vama se vjerojatno poznate mnoge strance, poput, jel, poput strance muslima.com, poput strance islamski brak net, ili kiran.com, e, ili kod nas na bosanskom jeziku ovaj, nikahnet.com, i slične strance, jel, e, koje je, naravno, te strance tvrde, jel, da su ustlađena sa šarijatskim propisima, pravilima, tako dalje. Međutim, kada to je, kada pokušamo uh, one njihova pravila i šartove koje su stavili, kada i svedemo na ovo što su ovdje uh, ovi učenjaci spomenuli, kada je, u kojoj, kojoj, kojoj sluci može biti dozvoljene uh, pravljenje ovakvih stranica i uh, kontaktiranje sa drugim spolom preko stranica, ova tri osnovna šarta, a to je prvi šart, uh, prvi šart znači uh, da, da žena ne stavlja svoju sliku, uh, drugi šart, da se, se neopisuje preciznim opisom izgled žene i treći šart da se ne ostavlja prilika za dopisivanje između ova dva ražta spola vidjet da skoro ne možemo naći, skoro ja ne znam volim neko nađi i da me obavijesti da postoji neka stranca koja ispunjava ova tri šarta jer kada se ispune ova tri šarta tako onda je može, može se biti sigurni da da da ono što će se desiti jel, putem na način, da je putem komociranja nokaut načina za posljednji vrat kada će biti jel, o, o, vrlo male šanse da se upadne u određene harame jel meni nije poznato da ima neka stranca koja ispunjava ova tri šarta i da ne kažem još druge šarte koji su još troži strožiji kao neki uženjaci spomenuli zlano to je odprilike odgovor na na ovo pitanje koje koji je postavio brat nadam se da, da će razumjeti i da će koristiti odoga la zna najbolje e uh, sada bih jel sada bih, uh, zamolio braću koji vode koji vode ovu ovu sobu da napravimo jednu kratku pauzu od 4 5 minuta pa da posle nastavimo subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka التقي <تصفيق> وازنات صامت ان ينتقي ويحن تقي وزنادي صابت لم يمطقي فمتى ينفث والشاشمتها لا هبا يصبق وجه الشفق ومتى أخلع طيلا هدني وثيابا نسجت من طالقني أشرق النور على كل الدنى فمتى يغرر أرض المشرقي فمتى يغرر أرض المشرقي خندقي طابري وطابري خندقي وزناني صالب تلعي فمتى ينبو ثرى نهبا يصنع وجه الشفقين نحن يا فيروز ما عاد لنا أذن تهف وللحن تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من كبد حرات ان وطني يحك نار ولا غرى ليس يحميك اغاريد وخن وطني يحك نار واضا ليس احبك غالي وقتا سافلك في حمانا ضيعه اتحب الشوق في عيني صدري قلت لا عاشق حسنا ظاهرا أو أغى الحرب علونا مرجسية إنما أعشق صدرا عامران يحمل الموت ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت ضبيتي أنك لا تعشاك غير البندقية أنك لا تعشاك غير البندقية خندقي طعبي وطعبي حدقين وأحياني سعيد للعيم كبير فأدا ينفت على الشاشبة لهبا يصريب ويأشفقين لا طيبا هذني واثيابا نوسجت من خالقي اشرق النور على كل الدنا فمتى يدور ارض المشرقي فمتى يدور ارض المشرقي فمتى يدور ارض المشرقي أرض المشرقي حبيبتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان بسم الله الحمد لله والصلاة, والصلاة والرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد نحن نسأل المساء نرغم ديالهم فيه odgovor na pitanje koje sam planiraz večeras. Uglavnom ova ostala pitan, većina ih je ili skoro sva. Vimo jednog. i kraći komentar odgovor. Tako mi ćemo da ne, ne, ne bi trebalo uzeti puno vremena. U sljedećem pitanju došlo, kaže Assalamu alaikum, alaikum, selamu, rahmetullahu i vrakatu. Kaže, zamolim me jedan brat da vam postavim pitanje o njegovom obavljanju namaza na poslo. Brat radi u jednoj fabrici u kojoj, je pod stalno, u kojoj je pod stalno prljav i mokar, ljepljiv, iz tog razloga on klanja sjedeći farzove. Pardon, kaže, brat radi u jednoj fabrici u kojoj je pod stalno prljav i mokar, ljepljiv, iz tog razloga on klanja sjedeći farzove. Da li je to isprava način? On kaže da nema mjesta gdje je suho i čisto. E, vani kaže ni u stanju izlasti direktorom a, a, a, izlasti direktor jer mu se ne, ne odobrava vratno direktor mu ne zbog a, pauze koja je dosta kratka i ima drugo pitanje e, odgovor na ovo pitanje je sljedeći da ovo što radi brat da nije ispravno da, da je pogrešno da treba promijenti praksu Iz razloga? Iz razloga što ako je prljav pod i mokar ljepljiv, naravno odmah da, da, da ovdje razljavimo kad kaže se prljav i mokar, to znači da to ne znači da je sa šerijaske strane zabranjeno klanjati na takvom mjestu, jer nečistoća, nečisto mjesto na kojem je zabranjeno klanjati je, je precizno pojačeno šerijato šta se misli pod, pod nečistoćom, misli se znači na ljudski izmet ili mokraću misli se na strvino misli se na na krv e, haiza od žene i slične stvari znači koje su pomenuti znači to je nečistoća e, na ko, e, na koju je zabranjeno klanjati za razlog ovog ovdje što se spomeni znači prljavi mokar mokar moka, moka, podljepljivi tako dalje a ako naravno prihvatimo jel da neprikladno na takom mjestu klanjati i da je na uslovno e, ono što što je u stanju taj brej da urade, a to je u stvari da ponese sa sobom, da ima uvijek sa sobom e, nešto u, u vidu nekakve seđade ili nekog najlona ili nekog kartona koji treba da, samo jel, da postavi i na njemu da klanja. E, nije, mu ispravno, nije mu ispravno da klanja sjedeći, to je apsolutno neprihvatljivo u okolnostima spomenuti kako je došlo u pitanju, znači mora naći načina da sebi stavi nešto na čemu će klanjati bila to daska, bilo to znači, bilo to bio najlon, bilo to plato, neko sađada ili bilo šta da stavi i na tome da klanja ako već ne može izađi van. A apsolutno neprivatljivo naopravno da sjeda da klanja sjedijeći, jer to nisu razlozi opravdani za klanjanje sjedijeći. Upslik je to odgovorila za najbolje. E, drugi dio pitanja u njemu je došlo, kaže drugo pitanje e, kako da postupi žena koja je putnik, u zagradi podrazumijeva se da je sa Mahrevom, i zaustavi se na parkingu i ne uspijeva naći e, udaljeno mjesto za namaz, da li će da klanja na parkingu bez obzira na prolaznike, ili je bolje da klanja sjedeći farzu auto kako bi bila daleko od pogleda prolaznika. Allah vas nagradi. E, odgovor na ovo pitanje je sljedeći da je i ženi i muškarcu isti propis E, po pitanju e, obaveze i e, šart, e, šarta i ru, rukna namaza da da klanjaju stojeći. Nema radski između muškarca i žene. Znači u osnovi žena mora da klanja sto, stojeći farz namaz. E, samo u nuždi je dozvoljeno da klanja sjedeći. Poput bolesti ili u nemogućnosti da, da, da stojeći klanja. Znači. E, Konkretno na e, odgovor na, na ovo pitanje, znači s obzirom, e, znači ovdje možemo podijeliti situaciju, ako su, e, ako znači porodica ili muž i žena, ako putuju sa svojim autom, razlika od toga da putuju recimo sa autobusom ili vozom, mada je u ili ima mjesta i komod, prvenstvo na autobusu, ovdje uzme, soluciju, znači ako, ako porodica putuje sa svojim autom, e, Po onom što ja znam iz iskustva, znači oni ne imaju opravdanja da klanjaju auto nijedno ni drugo, ni muž, ni žena. Nego imaju mogućnosti da se svojim autom stanu gdje hoće, na koji god hoće parking benzinska pumpa i slično tome da se skloni ili nesklone ljudi nišar da se mora skloniti od ljudi nema smjetni da, da ih ljudi vide da oni klanjaju ne treba se stid svoje vjere i neci niko sigurno upucati pištoljem ni ni ni jurati nešto što je ružno da bi zbog toga što oni klanjaju jel nema razlike između toga da njen muž klanja na Vani je prolazi prolazi iz toga da ona klanja žena da klanja Vani a prolazi prolazi u čemu razlike između toga dvoga jel vratka samo narodno u, u spol dači ako idu svojim autom obavezno su da nađu u sebi neko mjesto prigodno mjesto gdje mogu da stanu. Uh osoba vjerovatno uvijek ima i neku seđadu ili platno neku neku deku ili nešto da prostru i da klanje na to mjesto. Ako je ako je kiša, nevrijeme, mogu naći negdje neku strehu negdje, negdje ili u nekom kraju u, kod bezinske pumpe ili tako dalje, ili na nekom mjestu drugom, javnom mjestu Da se samo skloni ukra i da klanjaju. Nema veze što ljudi vide. Nije to nekakva progleda da je ljudi vide. Neka nas vide i trebaju nas vidi da mi da smo muslimani, da klanjamo i da da moramo ovaj svoje dužnosti. Znači razga između onih koji, koji znači, putuju za svojim auto i imaju mogućnost gdje stanu gdje hoće i da ostanu koliko hoće da bi obavili svoju vjersku uh, dužnost i obavezu. za znači, razga od onih koji putuju sa autobusom. Uh, pa ako je Situacija takva da znači, da autobus stane veoma kratko vrijeme, tako da nije dovoljno da se, da mo, da se može uh, uzeti abdest i da se klanja. Obično se bude vremena, najmanje staju po pola sata, sat vremena. Ali može se desiti da na određenom mjestu stane autobus, zavisno nema uslova da se klanja na vani. Zbog kiše, zbog ovog i zbog onog. E, i zbog toga ne, što ne mogu birat koliko će dugo ostati ne mogu birat mjesto gdje će stati znači e, u nemogućnosti da se klanja van autobusa na mjestima gdje se staje e, kao vid nužde može se reći da oni koji putuju autobusom jel, da imaju opravdanje da klanjaju unutar autobusa sjedeći i naravno kada klanjaju unutar autobusa sjedeći znači nisu mogućnost da u pravcu kibli A oni koji klanjaju e, sa svojim autom stanu negdje na nekom mjestu, e, trebaju se raspitati, pitati, e, narodno neće pitati nevjerenika gdje je pravac Kibli, ali nek pitaju gdje je sjeverna strana i kada dobiju informaciju gdje je sjeverna ili južna strana, automatsko nas toga je mogu odrediti jel, gdje je e, sjevero-istočna strana što je pravac Kibli iz naših zemalja, iz Europeja. E, tako otprilike, odgovor bi bio zavisno od prijevoznog sredstva sa kojim se putuje, uglavnom osnova je i da muško i žensko moraju klanjati namaz sa svim njegovim šartovima. Naravno, dozvoljeno komu sahirom da spaju namaz, ali kad već klanjaju sa svim njegovim šartovima, to, to uh, misli se tu da stojeći klanjaju. Osim u nuždi. A nužda je nek neka izuzetna posljednost u acija. Znači, ako je moguće da klanjaju sa svim šartovima namaz, nijem dozvoljeno da klanjaju ga drugačiji. Nadam se dijelo otprilike da je da je jasan odgovor. Allah zna najbolji. Sljedeće pitanje. Da re selam Ovo je znači ono duži pitanje. Alaikum, e, odnosno duži odgovor na pitanje. E, da li mi je dozvoljeno uzeti advokata pri odlasku na sud jer sam tužen kao sredstvo onog što mi pripada po šerijatu. E, Naše znači, ovo pitanje govori o traženju presude, odnosno suđenju odlaska na sud sudova koji ne sude po šerijatu odnosno kako mi nazivamo tagutski sudovima koji zaista jesu tagutski svi sudovi koji ne sude po šerijatu su tagutski e, po ovom pitanju jel, treba znati da je osnova naravno oko čega nima razilaženja kod učenjaka osim kod džahila jel, koji nisu učenjaci nima razilaženja kod učenjaka ovog umeta da je obaveza da se muslimani traže presudu po šerijatu da je mučena osoba, ili kad je presude po širijatu u njihovim međusobnim sporavima, bilo to u braku, bilo u imovini, ili bilo čemu drugom e, e, zulovima, e, nevoljama i zločinima koje, pravi jedni, koje napravi jedni drugima. Osnova je znači e, da se traži presuda po širijatu. E, međutim, ovdje govorimo o situaciji jel, kada e, kakave propis znači, traženja presude mimo širijata. Da ne navodimo ovdje dokaze jel, koji ukazuju na da obavad za sude po šarijatu, to je opće poznata stvar i kod toga ne treba da se gubi vrijeme. To je, to, je, to je jedan jedna stvar koju može čovjeka da izvede iz islama. Što se tiče traženja presude na, na neislamskim sudovima, ono može imati otprilike neka tri stanja. Prvo stanje je, znači, znači, ova prva dva stanja je prepričati na, na ukratko a ono treće ima čemu se duže zadržati. Prvo je, znači da osoba traži presudu od tagutskog suda u situaciji kada ima mogućnost, znači u tom mjestu gdje živi, ima šerijatski sud i ima tagutski sud neislamski. I ta osoba zbog jel zbog odrije stvari izabere da se pre, da ju se presudi u sporu na tagutskom sudu, neislamskom sudu. S tim da je uvjerena, pritome, ubijeđena i uvjerena, da je presuda koja se presudi po ne sudu, da je, da je bolja i pravednija od šarijata. Ta osoba koja tako uradi sa takvim ubijeđenjem, sa tim dijelom izlazi iz islama i šarijata, postaje murtred. Da nevodimo koranski ajit koji razli na to. Drugo stanje... U istu situaciji kao i u prvom, a to je da osoba znači, ima mogućnost da traži presudu na Širijetskom sudu i ima mogućnost da traži na Neislamskom tagutskom sudu. Znači sudu. I zabere da se presudi na Neislamskom sudu. I zabere da se du presudi presuda s tim da je ubijeđena, ubijeđena je, da je, je šarijetski sud i šarijsko suđenje da šarijanski propisi po tom pitanju da su ispravni da su pravedni međutim otišla je na taguski sud zbog strasti slijedila strasti znači zato što uh, ima mržnju prema toj osobi s kojom, se, s kojom se tuži tužaka i goni po sudu zato što slijedi svoje znači slijedi svoje strasti zato što znači šejtan i tako dalje, ali je ubeđena Obija zna dobro da šerijat ispravniji i da pravedniji e, i da je to ono što je važno, toga nema sumnje, međutim slijedić tvoje strasti otišla ne, ne isla, na neislamski sud. E, ovo naravno haram, nema sumnje da je to haram, međutim taj postupak je ne i tu osobu izvodi iz islama. E, Izav posle dokazane navodimo ono što nas interesuje to je treće stanje. Da osoba ne može ostvarati svoje pravo ili otkloniti zunom koji je učinjen preko šarijaskog suda zato što ne postoji. Zato što ne postoji šarijski sud ili postoji, ali nema uticaja jer nije priznato od lasti. Ne može se sprovest u praksi. A, a to isto može, znači, ovu istu stvar zbog koji se spori, a, znači, može postići preko tagutskog suda. Kao što je danas slučaj ali, u Europi, Americi, E, ili nekim arabskim zemljama u kojima se ne sudi po šarijetu. Znači, e, uglavnom mjestima gdje gdje muslimani ne mogu, e, ne mogu svoje sporeve rešavati preko šarijetskog suda jer ne postoji šarijetski sud. E, ili ako postoji neki e, arbitražni šarijetski sudovi oni zahtijevaju pristanak jednih druge strane. A šta ako druga strana neće da se šarijetski presudi znači automatski prinuđene da ide na tagutski sud na islamski. E, u ovom slučaju znači, u ovom slučaju e, dozvoljeno je, dozvoljeno je nakon što se zatraži i sazna širijski stav po tom pitanju, tražiti presudu od Agudskog suda kao nužnim sredstvom za ostvarenje prava ili jedini načinom da se otpuni zulog. Znači ovdje govorimo u slučaju da, da kada je to dozvoljeno znači kada osoba traži svoje pravo koje šerijanski pripada je to pravo bilo imetka ili mimo imetka ili osoba e, e, znači kodlaz ko na tagutski sud e, želi da ukloni zulum koji joj se nanosi koji nanije zulum znači te dvije stvari u te dvije stvari je dozvoljeno da se tuži da se što mi kažemo ganja po tagutskom sudu znači e, želi ostvariti svoje pravo koje šerijanski pripada ili otkloniti zulom i nepravdu, bilo to materijalno ili nematerialno, koja se činije. Jedna od ove dvije stvari, znači ako postoje, dozvoljeno je e, tražiti presud na, na Tagudskom sudu u slučaju nepostajanja Švjetskog suda ili postojanja koji koji nije u funkciji, ne može se spraviti u praksi. E, dozvola traženja presuda od Tagudskog suda u ovom slučaju je ustavljena ispunjavanjem znači sljedećih šartova a prvo da se zatraži sazna šerijatski stav po ovom pitanju to jest da tačno zna koliko pravo ako je narušeno pravo koliko pravo ima u tome ili koliko mu je zlom zulum učinjeno da može okonti taj zulum druga stvar ne može ostvar da znači, drugi šart kada je dozvoljeno tražiti presudu na tagutskom sudu da se ne može ostvariti svoje da ne može ostvariti svoje pravo da okonti naneseni zulum osim preko tagutskog suda znači nema drugog načina mora tako i treći šart da ne ne uzme ništa Šarti znači e, na, na ovak, na ovaj, e, odlaska na, na Tagutski sud, da sa tom presudom koja se presudila ne uzima nešto što šarijski, na što šarijski nima pravo. Poput toga da mu Tagutski sud dodijeli više imjetka nego što mu pripada. Nije mu dozvoljeno najvišak uzeti. Ili odredi zulumčaru kaznu koja je veća od onih koju... koju Šerija, koju, koju zasluži šerijat. U tom slučaju mu nije dozvoljeno uzeti taj višak i Mijetka niti prizna tu kaznu, nego da vidi način da, da kazna bude onakav kako odgovara šerijatu, da bude u skladu sa, šerijata, sa šerijatom. E, u suštini, ovakvo odazivanje na Tagutski sud i ne potpada pod ono što se zove traženje presude od Tagutskog suda. Iako se tu formalno čini, formalno je tu odlazak na Tagutski sud, A u to i nije kako jer ova osoba je zatražila šarijetsku presudu i radi po šarijetskoj presudi međutim ne može je ne može sprovesti u praksi traži ono što šarijetski ima pravo znači ono što šarijetski pravo s tim da nema drug ili odbija ili otklanjanje zulma ali nema drugog načina da ostvari to u praksi osim preko tagutskog suda tako da dođe jel tagutski sud samo kao jel kao a, forma sprovođenja onoga na što našto našto se ima pravo jer ima pravo da odbi da da otkne od sebe rozum. Da je ovo dozvolja na to ukazuju Kur'an i Sunnet i zdrav razum. Što se tiče Kur'ana, mi imamo velkuranski ajet u suri Yusuf 42. ajet u suri Yusuf. Kada kada Yusuf alejhiselam uh u, u, u pući, <coughs> upučio je njegovu sudrugu u zatvor koji je bio sa njim. Kaže njemu reč Odkurni Indarabek. Kaže spomeni me kod svoga gospodara. Kaže Taberi ovom tefsiru, euh, tumačići je uh, reči Yusfa alayhis salam. Kaže spomeni me gospodaru Suma, kaže i obavisti, znači Ibn Jabir kaže, spomeni me gospodaru svome, i obavesti ga o zulmu koji je učinjen da sam zatvoren be, nepravedno. Znači u ajetu je dokaz ovo, znači, tu završa, ovdje su završene riječi od e, taberija e, o, dalje su moje riječi u, e, u ajetu je dokaz da je dozvoljeno muslimanu tražiti od ladara kjafira koji ne sudi po širjetu da otkoli zunom kojim je učinjen ako se nada da je pravedan u presudi. E, jer Aziz, tadašnji vladar Egipta nije bio musliman, niti, niti je sudio po širjetu. A vjera poslanika svih poslanika jedna znači svi, svi su zabranjival traženje presuda od nekog drugog mimo Allaha čak i Yusuf alejhi salam u ajetima pri spomenutog poziva svoje drugove učistite uhid a o terhida da se, da su pripasama Allahu kaže dosta sura Yusuf Jusuf. hukm in al hukmu illa sud presuda propis pripada samo Allahu dželašanu. Prema tome, da nije, da nije dozvoljno tražiti presudu od taguta, odklanjanju zulma, ne bi to uradio Jusuf, islam, jer je revo stvar tevhida, jak ide, koja je bila kod svih poslanika, ista. U sunetu imamo dokaz, u sunetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u tome, kada poznato je događaju kada je poslanik poslao skupinu ashaba, da učine hiđu u abesiniju, kada im je između ostalog rekao inna fil habešeti, zaista u abesini meliken. Melikun kaže inna fil habešeti meliken, zaista u abesini ima vladar, la yudhlemu indahu ahada. Zaista u abesini ima vladar, kod kojeg koj se nikome zulum ne čini. I kao idite kod njegu, idite u zemlje. zemlju. Šta ove riječi znači? Hadis bilježni Bejhaki u svom sunenu i Iraki ga ocenji dobrim, a še Albani vjerodostojni u svojoj silcili, sahiha. Šta ovaj hadis znači? Razumije se iz hadisa da je neđaš i vladara Besini, koji, ta, koji tada još nije bio primio islam, da je pravedan, kada neko traži da mu presudi, a nije sudio po šarijetu. Znači, poslanik s.a.l.a. dozvolio da učinjenu nepravdu otklanjaju tražeći presudu od vladara neđaša koji nije bi musliman tada. A, a znači, da nije bilo tako, njihova uhidža o Besinu ne bi imala smisla, jer, jer su pobjegli od zuluma. Mekanski mušrika. Ovo je jasan dokaz je da je dozvoljno tražiti presud Tagovskog suda kako bi se otklonio zulum koji je učinjen ako se to ne može postići putem Šarijeskog suda. A što se tiče dokaze zdravog razuma, on je sljedeći da zdrav razum ukazuje na dozvolu traženja presude na tagutskom sudu u slučaju znači, kada se otlanja zulum i nepravda ili kada, kada se treba steći svoje šerijasko pravo na što čovjek ima pravo a to je tako što bi potpuna zabrana ako bekta je to zabranjeno muslimanima u mjestima gdje živi, gdje se ne sudi po šerijatu što bi potpuna zabrana traženja presude od tagutskog suda uz ispunjenje spomenuti šartovo činila Znači to obučeno da krv muslimana, čas muslimana i metak muslimana potpuno budu dozvoljeni i halalje ni drugima. Pogotovo ljudi kada čuju je l, a su muslimane ne dozivaju je ne traže Ne traži svoje pravo i svoj hak i otlanjanje zulma, oni bi jel, još govorili, još veću želju doboli kotoga je da čini muslimanima zulm i nepravdu. A takvo nešto Znači tako nešto je ne, nezamislivo da je Allah štano zaduži s takvom vjerom gdje nama naredi da, da sami sebe dozvodno budemo poniženi i gaženi, da da ljudima tretiraju i radi od nas šta hoći. E, Da nam navodi sad detalje druge po ovom pitanju, ono što je bitno ovde, da potvrdimo ovo što sam govorio, ovaj treći evoluciju, a to je da je došlo u odluci koliga islamskog prava pri, pri u, Motemer islami, na znači islamskoj organizaciji, da su po ovom pitanju rekli, kaže nema smetnje da muslimani traže presudu kod neislamskog suda ako je to jedini put da uzmu svoje pravo i otklone zulum. Znači, ovu rečenicu sadrža svojom što sam sam do sad pričao. Znači, što ne smiten, se man traži presudu kod neistalanskog Tagudskog suda, ako je to jedini put, znači da ima šarijatskog suda, da uzmu svoje pravo, nema pravo na nešto šarijatski, ili kaže da otklune zunu kojimi se čini. Također, da je dozvoljeno ova dva slučaja traži e, šarijatsku presudu pred Tagudskog suda, to je fetva stanalni, e, to, znači, to je izdana fetva od Stalane komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji, O tome je napisao jedan određen, određen, određen duži tekst šeik Salih Luhajdan nakon što je pojasnio da je osnov traženje presude pošljede do, do, do, do, do, po dozvolio traženje presude na Taguskom sudu u dva gore spomenuta slučaja o kojem sam govorio i naglasuje da je ovo stav većine učenjaka ovog meta savremenih učenjaka naravno E, ovako tumačenje, traženje presude od Agudskog suda gdje je raz propis shodno stanju osobe, e, ja lično sam čuvao mnogih šejhova ovdje, poput poznati šejha Obdrahlana Beraka, Mansura Simarija, Odlaze za tarifija i tako dalje na spomeniju reda. Uglavnom, znači, e, ako bi čuli e, tumačenje koje je drugačije ovom ovdje što sam spomenuo, e, uglavnom, to se može čuti od onih koji pleteruju u tekfiru, mada to ono praksi ne sprovode, jel? ali vole je da da ljude tekvire da ih izvodi iz zbog ovog pitanja. Euh, znači to je toj prilike to je prilike odgovor, odgovor na ovo pitanje. E, nadam se da je jasno. Sljedeći, e, sljedeće pitanje. E, odnosno to je drugi dio pitanju Aristotel postojećeg. E, u njemu je došlo, kaže da li je dozvoljeno Uh, prodavati CD-ove na kojima su razna sureta uh, poučne islamske priče i slično, Allah da vas nagradi svakim dobro. Odgovor na ovo pitanje je vrlo kratak, a to je da ne ispravan stav učenjaka na čemu je većina učenjaka ovog umeta od prvi učenjaka do današnji da nema smjetnje da se prodaju knjige ili mushafi ili kurani Ima, neki učenjaci rekli da nije dozvoljeno prodavati mushafe Kur'ane, ali njihovo tumačenje e, ima osnova, jel? U kom smislu se misli da nije dozvoljeno. E, znači, većina učenjakovog ometa, od prvih do potonji učenjaka, je na tome da nema smijek da se, se prodaju e, mushafi, e, knjige islamske tako itd. U što ulazi danas i CD-ovi sa raznim islamskim sadržajem, iz kojeg razloga? Uh, zašto nema smijeće? Zato što se time, jel, time se ne prodaju kuranski ajeti, niti, niti hadisi, poslanika, nego se time prodaje materijal od kojeg je napravljen i, i trud koji uložen da se tako nešto napravi, uh, da, da, ako je pitanju knjiga, ako je pitanju snimanja CD-ova i tako dalje. Znači ovdje se radi o prodaju, znači to je dozvoljno jer se tu prodaje, znači prodaje se sami znači, kao materijal CD-ovi ili knjiga sa listovima. Gdje je oštampana, gdje je napravnja, tako dalje. Znači i trud koji uložen u to. To se prodaje, a ne prodaju se sami ajeti ili hadisi ili pouke iz toga. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje. Kaže, assalamu alaikum, alaikum, selamu, rahmetullah, vrkatu. Kaže, spomenuli ste je, uh, u jednom odruženju da je hadis kojeg mnogi imami citiraju prije nego što počnu namaz slab. A glasio bi, popunite i poravnajte safove. Allah doista ne gleda u krive safove. Od koliko sam dobro čuo da je ovaj hadis slab, molio bi da mi kažete nešto više o njem, ali vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje tačno je da je bilo govoran nekad davno u ovom, ovom hadisu, u stvarno koji nije hadis, jel, s tim ovdje naglasi, znači ovdje ne govorimo o prvom dijelu popunte, poravnajte safove, to je došlo jel u hadisom o tefakaleji po pun te poravnati safove to je mu teka li je toga nema međutim ovaj drugi dio Allah doista ne gleda u krive safove to obično lju, obično ima am često jel pred sam počitak namaza kaže jel što što arapi što ne arapi jel znači riječ je o tom hadisu znači taj opće poznati hadis koji spominju ljudi i koji često čujemo od imama mešhida taj hadis Taj hadis, kako kažu čenjaci hadisa, la asle lehu. Znači, taj hadis nema osnova. Kakva se za hadis, da nema osnova? To znači tog hadisa apsolutno nema u hadiskim knjigama, u hadis, zbirkama hadiskim. Znači, ne posliti takav hadis s tim riječima načo nije prenesen znači nije nije nije prenesen e, niti sa senedom niti bez seneda apsolutno nema po tim riječima takav hadis niti on slab niti on niti on, znači, sahih niti je slab niti izmišljen čak, znači ne, nema ga da je nigdje naveden u nekim imaju znači knjige e, zbirke had, izmišljenih hadisa u, i u tim zbirkama izmišljenih hadisa ne navodi se ovaj hadis znači znači on nema osnova znači kad kažem nema osnova to to je još to još više od onog izmišljena ona izmišljen se zna osnov odatle da ga neko izmislio nekad A za ovaj, znači, apsolutno ga nema. Znači, taka, taj hadis ne postoji u, u knjigama suneta. Uglavnom, to spominje učenjaci koji, koji poznaju skoro sav sunet koji je e, Pa tako kaže šehe Albani, rahme, šehr, e, od, od savremena učenjaka, šehe Albani kaže da ovaj hadis last lehu. O savrejem čije neka kaže Ibn Bat kaže asalehu, ne, ne, ne, nema osnova taj hadis znači nema osnova znači nije spomenut u u, u hadiskim zbijkama ne postoji takav hadis je al. Uh, Muhammed ibn Salih al kaže također uh, kaže ovaj poznati hadis uh, na jezicima u jezicima ali udikoj često spomenu ljudi kaže leysa la aslahu on nema osnova znači nije spomenut u u, u, u, u, u u hadiskim zbirkama. Također mnogi, mnogi drugi učenjaci da je spominjujem, poput šeha Mešhura Hasana iz Urdu na koji kaže, jel, da da je ovaj, jel, da ovaj hadis govori o hadisu, kaže također da ovaj hadis la da nema on osnova, znači nema saneda, ni spoment u, u u hadiskim zbirkama. Naravno, ovde posla sa druge strane jel, što, što se mora ovaj ni znači ovaj hadis nije dozvoljeno da se korisi, da se spominje sa uvjerenjem da je to hadis i da se sa njim jel, ljudi pozivaju da, da popravi safove. Nač je na arapskom znači la yanzurullahu ila safil e awej. Allah ješao anu negleda u iskrivljeni saf ili u krive safove ili u krivi saf. E, e, sa druge strane jel znači ovaj hadis znači pošto znači nema osnova, nije ga dozvoljeno spominjati. A pogotovo što imamo toliko, toliko uh, mnogo vjerodosljenja hadisa uh, u ovom kontekstu, obavezi uh, ispravljanja, popravljanja, ravnanja safova, tako da nima ima potreba da nešto što ne ima nikakvog osnova da se to spominje. Uh, pogotovo što to nije tačno jel, uh, ovim riječima da Allah rešanu ne gleda u krivi saf, jer tako nešto nije došlo u šarijetskom tekstu i tako nešto tvrditi nije ispravno, to lažna posla nikada sam na senem. Naći treba se ograničiti na vjerodostovne hadise poput hadisa Mutafekona Leji koji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem danas radila Anhu sa vu sufufakum poravnajte vaše safove fa inna svijete sufufi min tamam salati poravnajte vaše safove zaista je uh, zaista je uh, ravan saf zaista su poravnati safovi poravnani safovi od potpunog namaza ili u drugom rivajatu kao što došto da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem taraasu wa'tadilu znači poravnajte se popunite safove ili u drugom rivajatu sa wusufufekom wahadu baina manaakibikum poravnajete vaše safove poravnajete vaša ramena i tako dalje su du a gdje šejtan ulazi u kar popunite praznine između vas zaista šejtan uh, staje između vas kako ne popunite praznine ili kao što dođu u u drugim vjerodostojnim rivatima uhari muslimana ela ela tusaf ela tusafuna kao što se saf melaijkae kod rabe zasnejete posafati kao što se posa posafaju me meleci kod, kod, njih, kod svoga gospodara i tako dalje ili u hadisu gdje došla prijetna ne susavon safufukom ili yukhalifan Allahu baina wujuhikum ili cete vi poravnati vaše safove ili ce Allahu dželle šanuhu yukhalifan baina wujuhikum ili lica učiniti da, da se razidju znači, da, da se razdor proši među vama zato što ne poravnate vaše safove ili u rivajatu la ykhalifanna Allahu baina qulubi inshallah vaša srca razjediniti ako ne poravnamo safa da ćemo naći jedno srca razjediniti u rivajatu kod Abu Davda hele neise pored ovakvih hadisa vjerdustvo nema potrebe da se spominje jedan hadis koji nema nikakvog osnova koji je ostvare laž na, na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem A uh, sljedeće pitanje, u tom pitanju je došlo, kaže selam alejkum, alekum selam ve rahmetullahi ve ja sam iz Makedonije. Iako može samo kratko pismeno da mi od, pismeno kaže odgovorite, da mi odgovorite na ovo moje pitanje. Allah da vas nagradi svakim dobro. Kaže ako osoba ne priznaje i mama u džamii javno ga naziva šejtanom. A potom klanja i za njega, da li mu je namaz priznat? Selam alejkum. E uh, Ogo na ovo pitanje je sljedeći a to je da nema jel nema uh, uske direktne veze između nazivanja što on njega naziva šejtanom i između primanja namaza koje klanja za njim kako u kom kontekstu Kada, kada kaže, na početku pitanje kaže, ako osoba ne priznaje imamo džame. To što njega priznaje, ne priznaje, jel, to ne utiče na valjanost namaza, na ispravnost namaza. To njega što ne priznaje, može da ne priznaje svojih razloga ili ubijeđeno u ovu ili onu stvar. I javno ga naziva šetanom. Da ga naziva šetanom, može da ga naziva šetanom u, u dva konteksta. Znači ovdje može biti izvetak. Ako misli po šetanom da je kjafir, kao što je šetan kjafir, znači tekfir E, znači ili je taj imam zaista kefir ili nije kefir. S obzirom da ga ostali ljudi uzimaju kao, kao muslimana i klanjaju za njim i tako dalje. Nije poznato po, po, nešto da je spolio što ga izvodi islama. Znači e, to, je, to je neispravno da ga, da ga u tom kontekstu naziva šeitanom da je kefir i klanjaju za njim ispravno. A ako misli da je šeitan zato što liči e, na šeitana po svojim e, zlim dijelima i lošim dijelima, onda opet tog time time ne znači da klanjanje za njim neispravno ispravno i tako dalje. Uh znači klanjanje te osobe za taki za, za takvim imamo koji ne priznaje i naziva šetanom ne utiče na valjanost njegovog namaza, znači namaz obešala ispravan sve dok je toj osobi tom imamu samom njemu namaz ispravan. To što njega naziva, ne sma, ne priznaje ga, naziva ga šejtanom, to je to je iz nekih njegovih razloga i spora koji postoji među njima a valjanost namaza je nešto drugo. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuhu, alaikum salam wa rahmetullah wa barakatuhu, imam jedan problem, od prije dvije godine počeo saklanjati, postiti i e, Ramazan i dobrovoljni post, e, želim i bradu nositi, to je spustiti, ali moja majka se tome protivi, e, kao smetaju to, smetaju što su to nosili četnici, pa je iritira i posjeća na to. Ja ne znam šta da radim da li da budem neposlušan majici ili da sačekam e, dok se ne oženim pa onda svakako neće imati ut, e, e, neće imati utjecaj na mene laosna gradija. Odgovorno ovo pitanje znači osnova je osnova je da je da su da su djeca obavezna da im je vađu, da budu poslušni svojim roditeljima što je opće poznato u islamu. Poslušnost djeci i roditeljima je stvar koja je neupitna u islamu. To je jedna osnova. Druga također osnova je da, da nema poslušnosti u griješenju prema Allahođu zašanu, kao što došlo u mnoštvo hadisa. Znači, muslimanu nije dozvoljan da bude poslušan bilo kome, pa i onima kome je obavezan da bude poslušan, kao što su roditelji, kao što kao što je namjesnik u, u državi. Nači e, onima kojima obavezno da bude poslušan, nema poslušnosti u griješenju prema Allahu dželašanu. Šta je griješenje prema Allahu dželašanu? Činjenje harama. I sa ovim je dolazimo do odgovora na pitanje. Nači e, pošto je puštanje brade važib znači vjerska, stroga vjerska obaveza oko čega nima razidlaženja kod četiri mezeba i većine učenjakovog umeta čak neki učenjaci navodili da je to ič malo učenjakov da nije dozvoljeno brijanje bradi znači puštanje brade je vađib se oko, oko kračenja bradi ako oko puštanje bradi da je nije dozvoljeno prijatelj nima razidlaženja među učenjacima ovog umeta znači to je vađib e, biti poslušan e, majici ili ocu ili nekom drugom Uh, u onom što je harama, to je brijanje brade, to nije dozvoljeno. I to su u stvari, uh, uh, neposlušnost majci u brijanju brade se ne naziva neposlušnost. To su, u suštini nije neposlušnost. Neposlušnost je znači neposlušati u onom, uh, u onom što je dozvoljeno da, da se uradi sa šarijetski strani, u dozvoljenim radnjama. A, a, a ne može se nazvati neposlušnošću ono što je haram uraditi. Sličan primjer je recimo da majka, a, da majka naradi neki drugi haram. Da traži od, od sina ili kćerke da radi neki drugi haram. Da recimo svojeg kćerki ne da da se pokrije. Što je, što je njoj haram jer njoj obaveza vađa da se pokrije. I a, nije ispravno nazivati tu... A, a, a, ne majci na, na taj njen zahid neposlušnost, ma to nije neposlušnost jel. To je greška majke, nje poznavanje islama, ne šerijata i tako dalje. tu majku treba na lijev način poučiti tako dalje. Pogotovo je nje ina konstatacija jel, e, smeta nje brada, zato jel, što su je nosili četnici jel, pa prije četnika je neko drugi nosio brade, nosili su jel e, po svih nosili su ashabi bradu, mu'simani e, do dan danas u semani islamskom svijetu koji god se držio zbiljnije vjerujete, nose bradu, jel? E, a prije čak i muslimana su ljudi nosili bradu, u staro rješnja vremena, prije nove ere nakon nove ere, uglavnom u mnogim mjestima su muškarci su nosili brade, jel? E, nisu četnici ti koji su izmislili bradu, počelo od njih. I čak se četnička brada razlikuje od brade koje nosu muslimani. Oslimana je u glavnom uredna, je l? Ne ima brčina, velike, ne, znači brkovi se krati, bude fina, uredna, ugladjena, zaglađena, znači nije raštrkana, neoprana, prljava i tako dalje. Tako da je smiješno su porodili sa šte, sa četnicima, l? I to naravno nema nikakve osnove. U uglavnom ovdje ibret utamo u, u šerijatskim argumentima, znači nema ne poslušnosti ni roditeljima ni vladaru u neposlušnosti Allahođelšanu prema tome odgovorno pitanje da nije dozbrano da budi isposlušan majci u ovome, znači ako se ti u da pustiš bradu bez obrša će majka reagovati, neće biti drago i ovako inako, bitno je da to ne odvede u neke druge ozbiljnije posljedice, poput toga da te majka istjera iz kuće. Da ti uradi nešto drugo strašno što bi učinilo veliki da ti, da te, da ti recimo obstojiš od njene obskrbe ako se školuješ ili tako dalje ona ti sve to uskrati zbog brade i tako dalje onda u tom slučaju možemo raditi kolika je to nužda da je poslušaš u, ne, u nebrijanju brade. Jel? i do brijanju brade. Nači ako sti u mogućnost da to uradiš bez obzira što njemu to neće biti drago, nazivač te raznim imenima i tako dalje, nema poslušnosti majci ni roditeljima ni bilo kome drugom u neposlušnosti, a laj je ona kao što je došla u vjerodost u vjerodostan hadisu la ta'ate fi ma'siyati nema pokornosti i poslušnosti u griješenju prema Allahu in nema ta'atu bil ma'ruf, i nema ta'atuf il ma'ruf, zaišta je jel, pokornost u onom u čemu je hajr, u, čemu, u što, je, što je halal, što je dozvoljeno, i u čemu ima hajra. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, eselamu alaikum, alaikum selam, urahmetullah u vrkatu, malo je duše pitanje, kaže, zanima me, zašto danas postoji stav Da brijanje brade, e, pošto pitanje duže, ja ću odmah, imam e, mnoštvo unutav ovog pitanja, znači skoro svaka rečenca je pod, pod pitanjem, pa ću odmah direktno duvarati. Kaže, zanima me zašto danas postoji stav da brijanje brade nije haram, nego da je nositi bradu pohvalno djela. Sao sam u davanju jednog hođi, e, kako je on sam rekao da je poslanik sam sada imao dug bradu. Čak šta više hođe kažu da nositi bradu u ovom vremenu nije mudro jer izaziva fitno a proklijete onaj ko ko fitnu probudi pohadisu. E odma da gore na ovaj dio pitanja e, znači prvo kao prvo nima smisla da, da, da, da se postavlja meni pitanje e, za one koji smatraju da ni, da brijanje brade ni hara znači treba njih pitati jel Šta im je argumenti i dokaz da brijanje brade nije haram, nego je samo pohvalno. Jel. Uh, uglavnom ako bi se veći jel uh, htjeli ako bih ja pokrio odgovor na pitanje. Kod nas je bila ustaljena praksa u Bosni i Hercegovini od alnina da, uh, da su ljudi koji ispuštali bradu da su učili kako zvanu jel douza brado. Bradarina zvali jel. Nauči se dova za brado no ko hoće da pusti bradu, odnosno puštanje brade stari ljudi, oni koji odu na haџi tako dalje. U u zadnje vrijeme 100 200 godina je. E, al su zvali tu bradu, puštanje brade su zvali, sunet. zvali su sunnet. Zvao to tu sunneto. Kad kaže sunet, misli se na puštanje brade je. E, pa su mnogi ljudi je to ostalo ubjeđenje, to pa što to naziva sunnet, da do stvari puštanje brade i sunnet je. Sunet, da to ne vađa, da čovjek nije greša, nego da je to sunnet pustiti da da pusti da je dobro, jel, da stili sunnet. Ako ne pusti, u tome ne stedi sunet. E, naravno, to, tuma, to tumačenje je pogrešno, nema, ne postoji nikako, e, e, nije prašena u, u vjerovodstvenim hadismima, nikakva dova za bradu, za ono ko hoće da pusti bradu. E, Nijem šta pusti bradu, brada se ne treba ni brijati, pa ne potreba pušta je pušta. Jel? Bradu se ne brije nikako, pa ne potreba je pušta. E, uglavnom, znači, e, ovo pitanje ima smisli postaviti hođama koji tako tumači. A, a, a oni hođe koji kažu jel, da je Da je nositi bradu u ovom vremenu nije mudro je da zaziva fitnu, to nije tačno, l? E, na kraj kreva je e, prvo nije tačno da izaziva uvek fitnu, je l? Druga stvar e, mudro, zaista je to mudro, jer mudrost je u praktikovanju vjere. E, mudro je ono što je došlo u šerijatu. A ne mudro ono kako ćeš dobro proučiti kad ljudi neće dobro proučiti. A e, to ne nije, nije mjerlo mudrost. Mudrost je slijediti šerijet, primjeniti ga u praksi. E, Druga stvar izaziva fitnu. Što se tiče izazivanja fitne, mnoge stvari koje mi prakticujemo vjeru izaziva fitnu e mnogima, izaziva fitnu ako klanjamo stalno pet vakata namaza nekima izaziva fitnu jel ako što se spominje Alađo Šanon e, neki imaju izaziva fitnu ako se pozivamo na islam e, mnogima izaziva fitnu ako je jedna pokrivena znači bilo čega a držanje od islama šerijata mnogima je fitna ako možemo reći to on logikom znači trebalo bi sve stvari ostaviti da ne bi izaziva fitnu znači uopšte ni u tome izazivanja fitni. fitna je u stvari suprotno tome ne praktikovanje islama i šerijatskih propisa i u bradi i u hidžabu e, džilbabu ženi I svemu drugom, to je u stvari fitna. Nepraktikovanje e, propisa od strane muslimane muslimanke je fitna. A ne praktikovanje propisa fitna. To može biti privremeno problem, to može biti nesporazum, to može biti provokacija, to može biti iskušenje za čovjeka, ali ne može biti fitna. Fitna je u nepridržavanju islamskih propisa, a ne u pridržavanju. Alvai ovaj, ovo što se kaže el prokleti e, onaj ko fitnu probudi po hadisu baš nije poznat taj hadis ima takav hadis jel prokleti onaj ko probudi fitnu a u stvari koju fitnu misli koju fitnu da se probudi i volio da jel spomeni gdje taj ima hadis i o čemu govori taj u stvari hadis ko, kako fitni ja e, vjerovatno ako ima taj tekst hadisa u tom kontekstu da je, da je došao el da fitna među ljudima e, u svađama neredu sukobu ratu i tako dalje a ne u ovom kontekstu praktovanja vjere Uh, nastavak uh, o pitanja kaže konkretno zanima me uh, š, šta imaju do, kao dokazi i zašto to kažu kada je stav Hanefijskog mezeba, da je brijanje uh, brade haram. Uh, već sam malo prije odgovorio da je stvari treba nije pitati šta mi je dokaza ne da mene pita šta je njima dokaz. Uh, dalje kaže nažalost primijetio su da neke daje koje su nekada imale bradu po sunetu prvih dana su sada nastavu stavu da, da brada nije obaveza. Iako se dotičenje daje nisu potpuno obrijali, ja ne znam jel, na koje daje, ovdje konkretno se misli, i nije im poznato da neki, jel, da neki ozbiljan daje, ako ima, za ima širijeskog znanja, da smatra da nastavu da vrada nije obavezna, da je puštanje brade suneta, da ne vađim. Znači, taj koji tako smatra i sebe smatra dajemo, da, taj čovjek treba da se prispita prispi, da, i da, da ponovo uči vjeru. Jer to ni ozbiljna daja i ne poznaje šarijatske argumente dobro. Znači kogod imalo poznaje šarijat i ozbiljno pristupa njihom argumentaciji jel, i vrati se. Šta su rekli učenjaci četiri mezeba i oni prije njih i oni poslije njih ovo pitanje je takako jasno. Dalje kaže u pitanja ako možete usput reći da li je fitna ako u džami gdje su novotarije i mi radimo te novotarije uzari džemanska fatiha nakon učinja Kur'ana, zajednički zikr, dova nakon hatmi u mrtvom i slično e, kaže pošto sam slušao uvaženog doktora Šefika Kurdiša da musliman može raditi te navotarije kako ne bi stvarao fitnu iako je i on stava da su to navotarije losna gradi e, odgovor na zadnje je e, ispravno je u stvari da nije dozvoljeno rad bilo koje navotarije za sve što znamo da su navotarije Bilo od učenja fatihe, zajedničkog zikra, e, učenja hatmi, umrlima i tako dalje, sve poznate stvari koje su poznate stvari, te novotarije nije dozvoljeno raditi niti prisutovati njima, njima ako su javno, organizuju javno na javnim mjestima. E, zašto? Jer, e, zato što je novotarija il dalalet po tekstu hadisa. Novotarija je ono što se odbacuje, jel, što, što, što se odbacuje od islama, od vjeri, jel, kao što došla u hadiso da iše radi Allaho an. Uh, također u teksu hadisa kod Tirmizija je od Irbad ibn Sari hadis je jasno kodan je došlo uh, je da je svaka novina novotarija wa iyaku muhtafati i kaže čuvajte se novina fa inna kulla muhdathatin bid'a svaka novina novotarija wa inna kulla bid'atin dalaleti svaka svaka svaka, svaka novotarija dalalet wa inna kulla dalaleti vinar i svaka svaki dalalet jel vodi u vatru znači ovaj hadis vjerodostan je jasan jesam kodan u stvari jel da je novotarija da je ona da je ona da ona vodi da je dalalet i da vodi u vatru pa kako ćemo da biti jel dozvoljen jel da, da neko radi na votariju e, i kao što smo rekli vrat jel Da je, da je svaka novotarija dalalet. Dalalet. dalalet i da kulli bid'ati dalalet svaka novotarija dalalet i ovde u, u, u, u rivajetu Tirmizajel uh e, prema tome znači nije ispravno raditi novotarije koji su dalalet da ne bi stvarao fitno. zašto pa zato što je obrnu to je e, rad novota činiti novotari i raditi novotariju stvari fitna ne može biti e, e, Naci ona ko čini votari on čini fitno a ne onaj koji ne čini novotariju, pa makar bio sa među 50 koji čini votariju znači onaj koji ne čini votari on u stvari ne stvara fitno a oni koji čini votari oni stvara fitno znači ne treba ovdje znači kriterije okretat na opački da ispadne da jel da onaj koji ne radi ono što nije ispravno po islamu da on čini fitno jel to, je, to je zaista absurdno. jel Ispravno da onaj koji ne radi u novatariju, da on ne čini fitno. A oni koji radi u da oni čine fitno. I da oni treba predstaviti sa, sa tom fitnom. A ne da se bi stvaramo situaciju pogrešno i tumačimo. Da u stvari mi kada klanjamo u nekim džematima, nekim mjestima. I većina ljudi radi određenu stvar koja je neispravna po islamu poštiti. Jasno oko dana da je neispravna. Znači ni stvar kojeg se učenjaci razilazi. Nema Nije nešto u čemu ima širine. To je čista novatarija. I da sada mi ako ne radimo tu rad I da mi u stvari pravimo fitno. A da oni koji radi da su normalni. To obrat, je obratanje stvari na opačke, jel, na glavo. Ispravno je stvari da je nama obaveza u stvari. Kako ćemo događaj proširiti ispravno shvatanje Islama? Kako ćemo ljudi obijediti da je ovo što je ispravno, što to je stvarno ispravno, da tako treba raditi ako i mi budemo raditi ono što je neispravno kao, kao i Koć Ko je taj ko jednom to pokrenuti i promijeniti? Ko će to uraditi, jel, ako i mi budemo raditi ono što je neispravno? Gledat će s strane, a kamo se od strane toga, jel, da je to u stvari radit na otari, u stvari činiti haram, jel, to je dalalet. Sve na su dalaleti. E, tako, jel, da je da je neispravno tumačiti, e, da, da je u stvari nečinjenje na otari, da je stvaranje fitne, jel, a zna najbolje. U klilike ovo pitanje, jel, kako je zbrda, dola postavljeno i e, Uglavnom odgovor na njega je otprilike ovakav, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže Salaam alikum, alikum salaam rahmatullahi wabarakatuh, kaže htio sam da te upitan dva pitanja. Kad bi čovjek došao u džamiju i saf je pun, to jest nema mjesta, da li da stanem sam u drugi saf ili šta da uradim u tom, u tom slučaju i šta da u tom slučaju učinim? I kažu još jednu pitanju posljednju. Ovo, ovo ćemo sljedeće pitanje nakon ovog. E, znači, e, prvo pitanje je znači šta čovjek da uradi kada uđe u džamiju i saf, prvi saf ili drugi, nije bitno, saf ispred njega je, popunje, nema mjesta da stane. E, Odgovor na pitanje da učenjacima je podiljeno mišljenje šta čovjek da uradi. E, naravno ovo je prije na izrađeno na jednom, na jednom hadisu on u kojoj je došlo da je poslanik sallallahu alajhi wasallam hadis je vjerodostojan kaže la salat lemen salla khalfa nema namaza onome ko klanja iza safa znači ko klanja sam iza safa A zbog ovog hadisa nastalo je razdraživanje mišljenjacima da li je isprava namaz onome ko dođe uđe u džamiju i ljudi klanja u džematu e, i on klanja sam iza safa, znači on klanja u džematu, ali sam stani. Pa skupina učenjaka kaže e, manji dio učenjaka da ako klanja tako jel, e, ne uđe u saf, ima mogućnost da stani u saf. Odnosno, ova skupina učenjaka kaže sve jedno, ima mogućnost ili ne ima mogućnost da stani u saf. Ako klanja sam on sam tanja u safu i za safa prije njega da mu je Lasa, Lata, da ne nemamo namaza je pokvar. šta u stvar treba uraditi treba sačka da neko drugi dođe da stanje sa njim u saf ili još druga solucija to je da povuče nekoga iz prvog safa i vrati ga da bude sa njim u tom safu e, drugi stav učenjaka džum hura većina učenjaka je na, na tome kažu da ako bi klanjao znači ja čak ako imam mogućnost da stani u ispred sebe, al'o ne stani klanja sam za sebe, klanja znači sam u safu ne za sebe, kanje u džematu, al'o klanja sam u safu, da mu je namaz ispravan. Namaz mu je ispravan, a uradio je ono što nije trebalo, znači ja namaz mu je ispravan, ali haram što je tako postupi, znači ispravnije da je treba uči u saf. Imamo i treći treći stav učenjaka koji pravi spoj između ova dva, a to je da kaže ovako i što u stvari ispravno kažu kada, kada osoba dođe ispred sebe nađe saf potpun, potpuno popunjen znači nema, nema mogućnosti da stane u taj Saf. onda on kaže ima dvije mogućnosti ili da nekog povuče iz, iz prednjih safa i e, vrati ga sa sobom da klanja ili da sam klanja započe sapa. Ako kod dođe, dobro jes ako ne dođe, isprava je namaz. E, u, u, u, kod, kod ovih skupina čenjaka koji su novom stavu, jedan dio čenjaka kaže da mu je, mu je e, mustehab ili najbolje da povuče nekog iz safa ispred sebe. E, I po tom pitanju se nekoliko hadisa U kojim došlo, baš ovim riječima, da kada čovjek dođe i, i bude sam u safu, neka povuče sebi neko ispred sebe. Znači, povuče ga nazad da, da klanja sa njim u safu. Međutim, problem je što su svi rivajati koji su preneseni po ovom pitanju, što uh, njih je sve redom navrilo Ševkani u knjizi Nile Ovtar, sve rivajati je pokušao da, da spoji. Uglavnom, svi ti rivajati u sebi imaju slabost. Jako su slabi. I ne mogu se digniti na stepen hadisa po kojim se može raditi po većini muhadisa. Neki, neki ga uzimaju, neki jel, po većinu muhadisa i da se ne može raditi po njima. Međutim, dio čenjaka e, smatruje e, bezobrešno slabi, svi slabi hadisi da se po njima može raditi. Ispravno je jel, da ti hadisu jako slabi da ne treba po njima raditi, nego šta treba raditi? Ovo je drugu soluciju a to je da čovjek znači kada dođe i bude ispred njega popunjen saf, nema gdje da stani, onda znači imao opravdanje da stane sam da klanja on sam u safu pa makar nikom ne, šo, ne došao je do kraja namaza i da mu je tada namaz ispravan da uopće nema greha da da je u red a međutim ako bi on došao jel govorimo kod isti skupni činjaka ovaj stav došao e, i saf ispred njega ima mjesta, može, može da da stane, nije popunjen saf I on nestane u tom safu, a ne ima, jel, uh, ne ima indicija da će doći neko drugi popun taj saf ispred njega. I on klanja tako namaz, a saf ispred njega ima imao ima je mjesto da klanja u njemu. Kaže, ako bi klanjao takav namaz, neki učenjaka kaže mu da mu je namaz neispravan, dok drugi kažu ispravan je, ali je grešan jel, što je klanjao tako. Znači mu je većina učenjaka ovo drugo, znači grešan je, nije učinio kako treba, Haram je što je tako klanja, a ispravno je namaz, ne treba ponoviti namaz. Dok skupine učenjaka unutar novog stava kažu, najspominjaju je koji mese bijelo, uglavnom Hanabele se izdvajaju naspravom Džumhura, dok druga skupina kaže da mu je namaz tada pokvaren, da ga treba ponoviti namaz e uglavnom alat zna najbolje znači e, najbolje najispravnije da osoba znači e, postupi po ovom trećem stavu učenjaka a to je e, kada dođe i nema mjesta u, u safu ispred njega e, da nema smjetnje da klanja da odma započne započ, da klanja sam, e, sam u, e, u tom safu sam e, znači sam bez iko kraj sebe pa makar klanja namaz do kraja znači nema smjetnje nema griha i namaz me ispravan Da je to najbolje. I da, je, da, da, da ne treba da nekog ispred sebe vuče nazad, jer hadijsko je sprednjeni po tom pitanju jako su jako su slabi i ne, ne može se raditi po njima. A s, stran, a s druge strane, jel, koga god bi povukao nazad, jel, time mu manju vrijednost klanjanja na maza jer ga vraća u saf koji, saf koji nije, nije pred njim. Jel. I nikom to ni drago da ga neko jel, vrati nazad da bi klanjao sa njim. Hele, nadam se da da je, da je odgovor na ovaj dio pitanja dovoljno. Ja sam najbolji. Drugi dio pitanja kaže i još jedno bi pitanje postavio u vezi skračivanja namaza kao mu safir. Kaže jasno mi je u vezi skračivanja namaza pošto sam dobio odgovor jednog brata ali mi još nije jasno na primjer kada se ja vraćam sa puta pošto radi kao šofir. Ja dođem kod jedne firme gdje tu ponovo u tovaram i razanje te firme do moje kuće jeste oko 7 km. Da li sam ja i tada Musafe da li skačivatelj ne. Nekada se i desi da kada u toj firmi tuvarim moram doći i ući u opštinu u kojoj ja živim da bih tu robu tu robu istovario i nastavio dalje putovati. Da li u, u, u takvoj situaciji kratiti ili je preče potput ili preče uh, u potpunti na uh, potpuno ti namaz, potpuno namaz klanjati. Napominjem da se ja ne vraćam kući i, i dalje sam, znači, u kamionu, ali prolazim kroz opštine svoj gdje živim. Dalje je mo, moj, dragi moji pretelate na grado i tako dalje. U glavnom na ovo pitanje e, je ta sljedeći da znači kada prolazi e, znači ono moment kada napis u svoj grad nema sumnje da on, da on usafir, jel? Znači A ako se ponovo zato što je šofir ponovo se vraća prolazi kroz svoj grad to ne, samo taj prolazak sam taj prolazak je do daljeg odredišta ne ne skida ga sa statusa putnika međutim ako bi on u toku tog putovanja prolazi kroz svoj grad stao u svom gradu i otišao u mešhi da klanja namaz koji koji bi klanjao tu trebao bi da ga klanja u potpuno jer je on u svom mjestu gdje ni musafir a ako bi nastavio dalje da putuje opet se vratio u status musafira znači a ako bi znači ako ne bi stao da klanja u tom bez obzira što prolazi kroz svoj grad jednom ili dva puta ili više puta nije bitno ako ne bi klanjao u svome gradu namaz ni znači oni oni a klanjao bi ga van van svog grada on ima status musafira znači samo Ako bi klanjao namaz u svom gradu prilikom prolazka, u mjestu gdje živi, tada je obavezan da upotu namaz, tada nima status musafira prilikom klanjanja, a mimo grada, mimo grada i dalje ima status musafira. Sada ne ulazimo u detalje što je to tako, a zna najbolje jer vam to uzila vremena. I još jedno zadnje pitanje... -salamu alaykum, alaykum, salamu kaže živimo u, vremen, živimo u vremenu u kojim možemo čuti kako muslimani psuju Boga, džamiju, Isusa i slične krupne stvari. Na primjer, danas sam igrajući futbal čuo 5 puta da ljudi psuju nešto od Boga, Boga, Koran, džamiju i tako dalje. Najžalo, najžalostno je to što ti ljudi muslimani najgori najžalostno je to što su ti ljudi muslimani. Zanima me kako da se tu postavim. I kada ih smijem da protekvirim. Pročitao sam da ona je ko sumnja u njihovu nevjerstvu da je sam kjafir od šeha Abdulvehaba. Da li je to istina? Također i moj otac i amiđa nekada znaju opsovati Boga Isusa ili Majku Božiju uvijek iz velike ljutnje pa kada ih moram protekviriti. Da, da, da li da im nakon toga klanjam džanazu? Ako Allah htjedni, ili da ili da oca uop, i da li uopšte, oca uopšte nasljeđim. Ja konkretno se školijem od odoće, očevi sredstava i od toga živim. Eto, tome nešto u posljednje vrijeme brini. Ako bi također na, na svojoj stranci mogli da izbaci tekst o tome, ja sam i razumlju svakom čovjeku koje, koje bi iskopiraju i podijelio tim ljudima. Ako bi mogao da taj tekst obuhvati psovanje Boga i poslanika, Allah vas nagradi. <clears throat> e uh, uglavnom odgovor na ovo pitanje ono je, ima dosta pod pitanja i različite tema e uh, uglavnom da da krenu ponovo redom jel kaže zanima me odgde pošto ja konkretno pita zanima me kako da se tu postavim i kada uh, kada ih smijem da protekvirim uh, ovde mislim protekvirim mislim na ove što psuju jel, psuju Boga džamiju Isusa i slične krupne stvari uh, Boga Kur'an džamiju Uh, što se tiče ovi ljudi, nema potrebe da ih protekviriš, uh, onaj kopsuje Allah, Jelšanu, ili Boga, jel, Kur'an i Džamiju, uh, tim psovanjem je sam automatski postao kjafir, protekvirli mi njega ili ne protekvirli. Znači, samim tim psovanjem automatski osoba postaje nevjernik, pa makar klanjao, jel, pet vakata namaza, inače. Uh, znači, uh, Propis tekvirenja nije stvar mene i tebe da li ćemo ga protekvirati, nego on sam tim dijelom postaje nevjernik, oko čega nima razilaža među učenjacima. Dalje kaže, proštao sam da onaj ko sumnja u njihov nevjerstvu da i sam nevjernik od šeha Abdull-Vehaba. E, da li je to istina? Meni nije poznato je li, da je šeha Abdull-Vehab rekao konkretno li, da onaj ko suje Allaha i drugi ga ne protekviri, da... E, da sumnjao njiho ne vjeruje da je, da da on sank kafir nego po sve opće pravilo od Šeha Abdul Lehava to je jele da ona ko sumnja u kufar kafira da je on ne vjer. Naravno da se misli na kufar koji je jasan kodan je, kufar koji je spomenut u Kur'anu i Sunnetu. Pošto toga ja Da su uh, židovi kršćan, da su nevjernici. Ko sumnjao njihov kufr, on je kjafer. Ističe stvari, uh, poput da toga da Allah šanu rekao za Iblisa, odnosno da, da, da, da, da za šeitan, da su kjaferi. Ko sumnjao njihov kufr. I drugi koji, drugi koji su spomenuti u Korani, su da su kjaferi. Ko sumnjao njihov kufr, uh, uh, znači da on kjafer. Nato se misli. Uh, Nimi poznato da je Mohamed Abdelha govorio o tome da ona kopsuje Allah i šanu ili, ili postanika sasana ili džami u Koran pa to neko sumnja u kufar toga jel, da je on da je on da on kafr tako nešto mi nije poznato e, dalje pitanje kaže takođe moj otac i Amida nekada znaju opsovati boga i Isusa ili majku i Isusovo uvijek iz velike ljubtnje pa kada ih moram protekviriti znači ovdje isti odgovor znači ti njih ne moraš protekviriti e, e, jer ovdje nije stvar uh, mog i tvog protekvirenja istih nego oni samim tim dijelom ili postaju kjaferi, postaju nevjernici uh, to da li je iz velike, uh, kada neko opsuje laža šanost zbog velike ljutnje da li je to opravdanje da li je to opravdanje uh, da se ne protekviri Allah zanaj bolijo pa je da to dilo kufra s tim da se ono treba odma ako je to neko radi iz ljutnje jel odma treba da se pokaja lađe šanu i da se vrati isgoreša hatvat Allahu vjerjel. E, dalje kaže dali da dali da, da, da im nakon toga klanjam dženazu e, osnova je da se kafirima ne klanja dženazu haram i klanja ti kafiri Znači onima ko opsuju Allah i Jelšanu, Kur'an, džamiju, poslanika sve lalem sve lalem sve lalem sve lalem ili tome stično Isusa, Isa alihi sve lalama i tako dalje, to su djela koje izvode islama po iđma učenjaka. I ako se te osobe nakon toga ne vrati u islam, znači ne pokaju se, ne vrati se u islam, uh, uh, znači takvima se ne klanjaju dženaza, to, to nisu muslimani, ali harami klanjati takvima dženazu. Bezoboda što im klanjaju a uh, uh, uh, hođe i ostali. Uh, kaže dalje kaže pa kaže i dali da oca u općina nasleđuje ispravan stav na čemu su četiri mezeba uh, sa četiri mezeba su na stavu da da muslimanu nije dozvoljeno da nasledi kafira na osnovu hadisa uh, mutafekun alej ukoj kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem la yarithul muslimul kafir musliman ne nasljeđuje kafira ola yarithul kafir musliman niti, niti kafira nasljeđuje muslimana Znači, sa četiri mezeva su na tome da nije dozvoljeno muslimanu da naslijedi kjafira. U ovom slučaju, jel, su, ako su bili muslimani, sa psovanjem spomenuti stvari, postali su murtadi otpadnici, i ako se ne vrati u vjeru islane, pokaju se. Oni su znači, oni su umrli kao kjafiri, a kjafira nije dozvoljeno naslijediti bio on otac ili majka ili brat ili bilo ko drugi. Znači, Uh, dalje pitanje kaže ja konkretno se školim od očevi sredstava i od toga živim me, to me nešto u posljednje vrijeme brini ako bi na, na svo, aha, za strancu manje i više jel, o tome sam pisao dosta uh, što se tiče toga jel, što tebe otac izdržava uh, time što otac opsluja lađe šanu poslanika ili džamiju on je tim izašao iz islama bez sumnji uh, s tim da to je uh, to što on izašao iz islama To ne znači da je tebi haram da koristiš njegovi metak kojim on tebe izdržava. E, tebi otac da je u osnovi keafre, da je kršćanin, židov ili ono i da te finansira država te tebi je halal njegovi metak i da se od tih para školuješ i izdržavaš. Pa tako i, jel, i tvoga oca, e, naravno ovdje kada govorim sa strane otpadništa, otpadnik koji je otpadni od vjere, ima posebne propise, njegovi metak se oduzima od strane muslimanskih ulazi. Međutim, pošto ko nas ne poslije muslimanska ulazi i poslije stanje njega ne može sprovesti taj propis, ti živiš dalje znači sa čovjekom koji je nevjernik ala zna jel onda sa pitanje da li ti koje spominješ jel oca svoga a je, da li uopšte praktikuje vjeru da li klanjaju, da li ima namjadu vjeru lažeš anu znači pitanje je, uopšte ima li vjeru jel za mnogi od nas za koje kažu da, za mnoge ljude kod nas koji smatramo muslimanima pa urade neko dijelo koji izvodi islama u osnov znači nema nije potvrđen islam oni apsolutno nema islam jel nepotrebno se tekfir da se, se protekfiro prvo treba imati islam da se potvrditi islama, pa da vam ga protekfirle U svak slučaj znači nema smetje da koristiš njegov metak kao od oca nevijelika kjafira, da ga koristiš ili da živiš od njega. E, Allah zna najbolje s ovim, eto već raz završiti s ovim pitanjima i odgovoru na pitanje, molim Allah Žešanu da, da ovo bude dokaz za nas a ne dokaz protiv nas na sudnjem danu, molim Allah Žešanu da nam poveća, poveća znanje da vam povećaju bogobojaznost, da nas sve e, sakopi u svom džendet frdevcu, kao što nas večera sakopi ovdje. I naravno, molim Alažešanu da, da ponogni sve naše muslimane širom svijeta, e, sve muslimane i muslimanke koji su potlačeni, koji su napadnuti od keafira, od zulomčara, od taguta. Molim Alažešanu da pomogni muslimane u Siriji, da pomogni muslimane u Palestini. E, I na drugim mjestima da nabram redom u svim mjestima gdje su napadnuti od kafira, što združeni, što nezdruženi. Subhanak Allahumma, bihamdu kashkadan ilah ilah ilah wa atubu ilik. <TUR> Alhamdu lillahi, rabbi assalatu, assalamu ala sinnan muhammin, A sve smo završenim sravom. Za pitanje odgovorimo uživo. Da vah nagrađamo.